Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma Miklós Jendrével fog beszélgetni őt, Szerencsére ismerik régóta. Mondhatnám azt is, hogy te ennek a stávnak a, a tagja vagy, de e, mindig a a, ki, a beszélő oldalon e, szeretünk téged ültetni, mert nem csak takja vagy, hanem egyfajta e, tudás, kútfeje és ezt most szembe <gül> mondani e, én nem szeretem, de ez az igazság és az a olvasók vagy a hallgatók ezt e, nyilván észrevették. Nem véletlen mondtam, hogy olvasók, hisz mind a kettőnk előtt itt van a, a, a Miklós Jendrinek a könyve, a másik ember keresése és bizony ennek a Nyomán próbálunk beszélgetni, hajánom is, hogy vegyék meg egyébként, mert ö, talán emlékeznek ö, egy adásunkkal előbb, tehát egy hónappal ezelőtt a Magyar Filozofi Iskola kapcsán kezdtünk beszélgetni arról a fajta világlátásról, ami tulajdonképpen... Ö, hozzásegíthetni az embert egyfajta más típusú jövőképhez, vagy világképhez, amelyik ö, szemben áll azzal, amiben most élünk. Aminek a gyökerei talán elnyúlnak keletre, de ugyanakkor a magyar hagyományban is mélyen gyökerezik, és a számunkra, akik ezen a fertájon születtünk, ö, talán sok tekintetben természetes lehet. Úgyhogy É, amit, amit, amit én nem ö, ö, sajátítottam el még az egy hónap alatt se, bár ö, szették, átolvastam ö, Miklós Jendre könyvét, az természetesen az, hogy részleteiben ez a magyar filozófiai iskola mit jelent. Ez ugyanis nagyon komoly tanulmányozást igényel, ö, komoly íróknak ö, a műveit kellene ahhoz egy kicsit jobban megismernünk, hogy ö, a részleteket meg tudjuk, vagy esetleg ilyen ilyen, hogy mondjam, vázatszerűen föl tudjuk vázolni, hogy miben is áll, de úgy érzem, hogy nagyon is érzem azt, hogy miről van szó. Valami olyan fajta, én most csak úgy nevezem, hogy holisztikus világszemlélet, amelyik, amelyiket az jellemez, hogy egy problémát nem a, a, az analizált részletek figyelembevételével, hanem valahol a mélyebb lényeg átérzésével Próbálunk megközelíteni, vagy megérteni, nem tudom, hogy jól gondolom ezt. Hát mindenkült itt elhangzott a holisztika szó, ad mondjam erről azt az évenet, ezt az öreg váltomat, Kispistobás itt hogy tulajdonképpen ő szerinte mit is jelent az, hogy holisztika mire a Pistabácsi azt válaszolta, az azt jelenti, hogy valaki egyszerre látja a fát is, meg az erdőt is. De. Tehát ö, nem vészel a részletekben, ö, de látja a részleteket, és ugyanakkor látja az egészet is, de úgy látja az egészet, hogy ezen közben a fát sem téveszti a szem elől. Nyugati gondolkodásnak az elmúlt néhány évszállban egy olyan kedvezőtlen fejlődés alakult ki, amikor pontosan ez a szemlélet kezett uralkodni rajta. Tehát az, hogy én látom az erdőt és nem látom tőle a fát. Ö, és itt, ez egyáltalán tréfasság ennek a dolgnak a következménye. Mint az a sok borzol, amit a 20. század ez ebből a szemléletből adódik. Ö, csak a példakedvéért mondom, ö, vegyük mondjuk a kuláküldözést. A kuláküldözés azt jelenti, hogy valaki attól, hogy mit tudom én, 20 nagyobb földje volt, vagy volt egy, egy szegény kis malma, ettől rákerült a kulák listára. Most az illető, ez, ez lehetett ö, silány, hitvány ember, lehetett deré, kiváló ember, bármi lehetett, mint hogy minden ember nagyon sokféle, de itt nem számít egyáltalán, hogy az kicsoda ha semmi nem számít a múltjából, a jelenéből, a tetteiből, semmi nem számít rajta, is egy, egy nagyon abszak dolog hoz, hogy kurák érdekesen tündődni ezen, hogy honnan jött ki ez a Egy az szó mit jelent? Na hát ez nagyon ez, érdekes. Ez nem a, egy magyar a, szó. Meg, ez ne, nem egy orosz, orosz átvétel, de Vladimir uh, Illich alkalmazta nagy előszeretettel, de meg kell mondanom, hogy ő is csalás. Na hát akkor elmondom. A, amikor a orosz jobbágyokat főszabadították 1861-ben, akkor nem kapták meg a szabadsághoz a földet, tehát hogy dolgozni akartak, akkor az eddigi földesúróktól bérelni kellett a földet. Most no, ez persze mindjárt felvetette azt a problémát, hogy hogyan hagyja a földesúly díjat egyszerű megoldást választottak általában, kiadták adóbérlőknek a földet, és innentől fog adóbérlő általában fizette a földes út, és az ő dolga volt az, hogy a, a bérlet díjat hogyan hajtja be a parasztokon. De ez egy a albérletszerűség. Hát igen, igen, igen szó az szokásos ilyesféle, mai napig is előfordul. vállalkozó uh -huh. Egy a lényeg, hogy, hogy hát hogy hogyan-hogyan se arra is sokat elmond az, hogy ezeket a földbérlőket kulákoknak nevesszék a uh -huh. paraszt mint, hogy ököl. Uh -huh. Hát hogy hogyan történt az adóbehajtás, ebből aztán el lehet képzelni. Most az a dolog lényege, hogy ezek a kulákok, tehát egyáltalán nem voltak azonos az úgynevezett gazdagparasztokkal. parasztokkal, uh -huh. hanem, hanem mint a kulák, nyilván ezek után gyűlölet egy szóba vált a, a oroszoknak a szemében, és a is Lenin, aki rájött arra, hogy a társadalmat érdemes a gyűlöletre alapozni, ezért aztán elterjesztette azt, hogy ezek a gazdag parasztok, ezek voltak éppen kulákok. Csak hogy a mi úgynevezett kulákjaink, azok nem voltak ilyen adóbérlők. Nos, az, azt mondom, eleve, eleve ez a boszjönk kitalálták ezt a szót egy Igen. nagy csúsztatással, egy nagy csúsztatás, nem az adóbélőkre mondták. Adóbérők az időtájt már ö, nagyjából kezdtek eltűnni, de mm -hmm. a, a szó, hogy ez egy gyűletes erőszakos emberek, az persze megmaradt, mm -hmm. és akkor a bolsavikok nagyon ügyes trükkel, egy, egy ilyen jelentés átvitellel a gazdagparasztokat nevezték el kulákoknak. Mm -hmm. Na aztán, hogy ebből mi következik, tehát ö, ö, mikor a listák jönnek, és hogy hogyan állítják össze, mm -hmm. kikerülnek a lista? na itt aztán tovább lehetne folytatni, de nem akarok ebbe belemenni, ló, csak az a lényeg, hogy volt egy teljesen képtelen absztrakció, mm -hmm. és ebbe az abstrakcióban konkrét embereket jelen esetben a kicsit módosabb falusiakat simán be lehetett sorolni. Azért persze arról nem, nem is beszélek, hogy, hogy hát mitől módosabb valaki. Attól módosabb, hogy iparkodik, hogy ügyes, hogy tud gazdálkodni, tud kereskedni, szóval tulajdonképpen rátermett ember. Uh -huh. Most ha egy rendszer arra rá, hogy a rátermett emberi büntetni, akkor ott fogja végezni, ahol ez is végezte. A minap minap hallottam a rádióban, Moszkva a városának al egyik alpolgármesterét, aki elkeseredetten azt mondta, hogy a kommunizmus legnagyobb bűne az orosz paradság elpusztítása volt. És ez az elpusztítás egy ilyen képtelen abszrakció mentén ment végbe, de folytathatnám, ilyesféle történik, mai napig, mai napig ez a fajta abszakció uralkodik a földön, sőt szerintem most még erősebben, mint bármikor, de, de a dolog lényege az, hogy, hogy függetlenül az erdőt látni kell, látni hmm. kell a fát is Most, ha jól értem, te azt a... Van, vannak tudományterületek, ahol ez a fajta absztrahálás úgymond egyszerűbben tetten érhető, mint egy ilyen társadalmi jelenségben, ahol azt mondjuk, hogy de hát a jog, de a nem tudom micsoda, tehát körül lehet bástyázni olyan dolgokkal, amik elfedik a, a dolognak a jellegét. De mondjuk, mondjuk az az orvos tudomány, ahol ahol olyan mérték szakosodnak az orvosok, hogy ha elmész hozzá mondjuk a, a, a belgyógyászhoz, akkor nem is keresi az összefüggést azzal, hogyha van egy és valakinek a, a homlokán, hogy az a kettő az igazából összefügghet, mert ő a gyomrot fogja vizsgálni, meg a beleket, meg a nem tudom, műcsodát, és elküld a bőrgyógyászhoz, hogy az vizsgálja azt a pörsenést, aki pedig krémeket fog rá alkalmazni, és az, hogy ez a pörsenés esetleg, egy betegséget, ezt csak példaként mondom, ö, ö, jelez, azt ö, egész egyszerűen ma már ö, ezek az orvosok nagyon sokszor képtelenek fölismerni. Hát a, az orvosi műhibák sorozata ezt mutatja, illetve egy olyan egyszerű dolog, és innen már társadalmi a dolog, mint ahogy a minap meghalt egy beteg ugye, Budapesten, akit küldözgettek egyik úgynevezett kijelölt központi kórházból a másikba, mert az egyik ezt a részét vizsgálta csak kiemelten, a másik csak az, az egyik csak sebész, a másik csak belgyógyász, és hát egyre egy orvos kellett volna, aki ránéz a betegre, és azt mondja, hogy uram, magának gyomorvérzése van, és fektessük le, ez egy belgyógyászati probléma, de sebészeti kezelést igényel. Ehelyett meghalt valahol útközben. Tehát ez a szakterületekre való bontás, ha jól értem, ez jelenti azt, hogy a fa ez esetben a szakterületünk miatt, nem látjuk az erdőt, a mögött levő problémát egyszerűen képtelen áttikinteni, és ez, ez, ez egyre öri több formát ölt ebben a világban. Volt egy fiatal barátom 24 néhány évvel ezelőtt egy arának küzönséges műtét következtében meghalt. Azért halt meg, mert vérmérgezést kapott, az orvosok nem vették észre, a látogatói észre vették, napokon keresztül, hát ez, látogatói nem orvosok, de látták, hogy kornyadozik, és kétségbesetten hát ez operáci útótünete nem számít. Na, szóval szépen utótünet ide vagy oda, bele is halt, és ez Utána az orvosok azzal védékezik, hogy kérem, én belgyógyász vagyok, és én vérmégezés, ezért én nem értek, hát honnan mm. értenék hogy Most hát ilyen módon szépen ebbe a, a specifikációba bele lehet pusztulni. Mm. Most hát... De gondolom így van az, aki a bankár, aki azt mondja, hogy én a tőzsdén vagyok, én csak ahhoz értek. A jogászok azt azt mondja, hogy én csak ahhoz a joghoz értek, de senkiden foglalkozik azzal, hogy például az a tőzsdei művelet, az valójában globálisan az... Egy globális válságot fog előidézni, amikor ez, ez multiplikálódik, és, és hatalmas arányokba virtuális ö, ö, módon történik a gazdagodás, és közben egy luftbalom pukkod hát ez, ez a pénzgazdálkodás, ami most urál lett a világon, ez a egészen elképesztő méreteket öltött. Tehát annyira elszakadt minden valóságos tevékenységtől, hogy az hátborzongató, és a méreteire, hadd mondjam azt, tehát tényleg megdőbbentő történet. Pár évtel ezelőtt lehetett olvasni az újságban, hogy Európa két leghatalmasabb országának a vezetői könyörögtek a bankoknak, hogy fogják vissza magukat. A francia is a német vezetőről uh -huh. beszél. Szóval ez, hogy két hatalmas ország vezetője már könyörögni tud, ez igen szépen mutatja ezt a helyzetét. A helyzetben az a legborzasztóbb, hogy azok a bankok, akik azon meg valamelyen fogalmuk nincsen arról, hogy mi történik a világban. Uh -huh. Most erről is egy, egy csomó elképesztő történetet tudnék aztán mondani itt a magyarországi kapcsolatainkban is. De hát a dolog lényege az, hogy, hogy itt elvész, ilyen módon vészel egy-egy a szemlélet is, és azért alapjában véve erre egy gondolkodásbeli defektus, tehát mm. ez a arra, Végső sorra lehet mondani, hogy a elburjánzott nyugat idealizmus vezette idáig a, a világot. Most ez filozofiailag hogy következik ebből? Ez úgy következik, hogy, hogy a világon elsődlegesek az eszmék, és ami a valóságban van, azt az eszméből kell levezetni. Ezt mondta úgy először Füle Lajos, hogy ez volt a platonizmusnak a világkorszaka. Tehát, ha világot meg akarjuk érteni, akkor bizonyos elvont eszmékből kell kiindulni, és ezekből az eszmékből valamilyen módon aztán a közönséges köznapi valóság, az egyes eseteknek, az a, a egyes létezőknek, az egyes eseményeknek a tényleges lefolyása, aztán ebből következik. Hát Másnnyal mondjuk a történelmi haladás, valamennyi tanduk az oskolában, az micsoda, és kállítólag azért történik mindenféle, mert történelmi haladás mm -hmm. ilyesféle módon írja el. Most a, a eseményeknek van bizonyos összefüggése valóban is, de egész egyszerűen még az, hogy történelmi haladásból le lehet veletni eseményeket. Hát, erre ma egész életünket rá e, e, tettük arra, a, amit a iskolában tanultunk, hogy a történelmi haladás miképpen vezetett, tehát szükségszerűen a szocializmus, meg a szovjetunió világhatalmához, és vagy hát, a történelmi haladás innen tovább fog. És szükségszerűen, hogy hát, lehet ebben megint kapitalizmus, és azt, mondta, azt mondta, akkor tudják megmagyarázni. Hát, hát, hát, ó, egy kicsit is uh -huh. emberek már, már évszerek óta röhögtek az uh -huh. egészen. A Szabó Lajos például kiváló gondolkodónk ö, már 1945-ben azt jósolta, hogy a kommunisták minden pénzt megadnának annak, aki megmondaná nekik, hogyan szabad meg a marxizmustal. Uh -huh. most, hát most ebben a pillanatban, jel, megmondom őszintén, soha életemben nem voltam marxista, az a néhány marxista ismerősöm, aki megmarad, azokon nagyon kellemesen el tudok beszélgetni. Uh -huh. A pontunk a világ néhány alapvető tényt, illetve túl itt teljesen azonos egymással, de világosáig bajon nincsen. Egy, egy, egy, egy, hogy hogy, hogy miképpen tudtak megmaradni a marxista megérőség mellett, hogy kicsit furcsákodom rajta, de kétségkívül százszor többet becsülöm, mint azokat a volt marxistákat, akik egyből kidobták a. a, uh -huh. a, a, a egészet az adokon is mozdból csak a tőként tartották, meg az a Ebben a nyugati szemléletben vajon egyfajta ilyen, hogy mondjam, tudományos, okoskodás vezetett ide, vagy pedig inkább, amit én őszintén szóval megmondom, hogy én sejtek mögötte, az pedig a, az önzésnek a Kultúrája. Tehát magyarul, ahol az önzés, a birtoklás, az elhappolás, a kizsákmányolás, ez a kultúránknak a, a szerves része, és tulajdonképpen ez a nyugati kultúra, ennek a, a nagyon hát, szofisztikált kultúrája kívülről. Ez, ez nagyon szépen is mutat, még vallás is van hozzá, stb. stb. De valójában a, a hatalom, a birtoklás, a pénz megszerzése ö, jelenti a fő életcélt az a embereknek. Én azt hiszem, Géza, hogy a kettő egymásra való milyen összefügg. Tehát a, az az önzés, amelyik a embernek valóban az egyik meghatározó alkat a, a mélyéktan iskoláknak az egyike Adler-féle iskola, például a, a, a hatalom akarását, vagyis, a, vagyis az önzést tekinti az ember legfőbb meghatározó elemének. Na, mindegy, ez nem, nem akarok így Ez biztos biztosan nagyon erős motivum, és ehhez képest ez a fajta gondolkodási mód, ez nagyon erős fegyvert tud adni. De Én vagyok az okos ember, ezt az egészet első átítottam, mit tudom én, maradjunk csak a marxizmusnál, 15 évet töltöttem, mindenre megvan a maga marxista válasza, te meg kis buta vagy, nem értesz hozzá semmit, úgy következésképpen meg kell hajolod előttem az okos ember előtt. Körülbelül ilyen ilyesféle módon működik ez a dolog, ez az elvontság, amiknek most már e, innentől fogva egyre kevesebb köze van a, a tényleges valósághoz, mert az, hogy történik valami és, és én, e, valami szlogent kitulok ami ilyen-olyan filozófiai rendszerből következett, ez persze nem jelenti azt, hogy, hogy a dolgot értem is. Hát most eszembe itt megint egy, egy anekdotikus, ezt a olvastam, aki önkritikusan azt mondja, hogy már lángolt a világháború, amikor én az eseményeket még mindig a Marx tőkejéből próbáltam megérteni. A világháborút, Sztálinnt, Hitlert, mindenfenét, azt a Marx tőkéből egyszerűen nem lehet levezetni. Tehát neki se sikerült természetesen, de körülbelül ilyen módon működik az. Már csak az is, mert amennyire én olvasgattam, annak idején ugye kellett azért ezt olvasgatni. bár nem mondanám azt, hogy az a fajta olvasvány, mint a valaki is végolvasat. de amit, ami nekem meglepő volt Marx írásaiban, az tulajdonképpen az, hogy van egy egy a személyt, illetően el egy elős idealista erkölcsi alapállás, amire ő tulajdonképpen nem ad magyarázatot. Hogy miért kéne az igazságot őrizni, hisz az ő. Ö, fejlődés központú gondolatából pont ez nem vezethető ez egy olyan humán elem, amelyik úgy létezik, mint a testben a lélek, tehát ilyen idegenként az anyagi valóságtól, mint egy idegen elem, egy nem anyagi elem az ő materializmusában. A... Ez a, ez a marxista materializmus ez a, a kellős közepén teljesen lukas. Tehát itt, itt különbséget kell tennünk között, hogy, hogy valaki erkölcsileg tisztességesen ember és tisztességesen viselkedik, és között, hogy valakinek megalapozott erkölcsi ö, ö, ö, alapja van, ami aféle fundamentuma. Ezt, ezt maga Kant is ezt a különbséget fontosnak tart és sokat is. Most a, a, a dolognak az a lényeg, hogy ha én egyszerűen tisztességes berkölcsi ember vagyok, Marc kétségvel az volt, akkor, akkor ezt a valamit, ö, ö, ha én a rendszeremet adom ezt a valamit a rendszerrel együtt nem fogom tudni átadni, mert nincs benne. Uh -huh. Tehát független attól, hogy Marsz mennyire volt tisztességes a rendszerében az ele alapvetően nincsen benne. És, ö, ö, Miután a világrendszer, ez a Marx az meghalt egyszer, világrendszeri felnövekedett a marxizmus, mondjuk tegyük még hozzá azt e, némi enyítésképpen, hogy Marx saját maga azt mondta magára, hogy ő nem marxista. Uh -huh. Na mindegy, e, szóval ezek szerint felnőtt egy olyan rendszer, amiben ez a, ez, a, ez a középpont hiányzik, és az az igazság, hogy, hogy ezt a fajta moralitást, e, ezt itt a világban, tehát úgy a materiust alapon levezetni nem is lehet. Ezt a fajta moralitást a maga módján kivételjük, minden vallás képviseli, mert ennek a gyökerei nem ebből a világból valóak, és egy bizonyos fokig ezt képviselni tudta a klasszikus görög filozófia is egészen más megközelítésből, de, de szintén ezt a középpontot ki kellett emelnie a Na most világot. a történet, meg menjünk vissza, van a Arisztotelészre, és a, arra a sajátos keresztény alapú, de mégis görög gyökerű filozófiai rendszer, ami nyugaton, a nyugati világban, tehát Európában elindult. Ott nem azt látjuk, hogy, hogy egy alapvetően spirituális és teljesen holisztikus világ szemléletű vallási alap Jézus tanítása, és egy görög, ami Bizonyos mértékig egy materialistább fölfogást tükröz, annak egy ilyen fura ö, párhuzamossága, ami a végén oda vezet, hogy fölődni az egyik a másikat. Ez a Aristoteles egyáltalán materialista volt, hanem idealista volt. De az, amit kiépítettek belőle, a amit, Hosszú év, a századokat filozófiai Nem. A, a, a materialista filozófiai rendszer nem a Racistalizmusból épült, épült föl, másféle gyökerei voltak. Van ennek, vannak ennek ókori ö, ö, előzménye is, Annaxagorász, demokritos, ezek a ö, ö, klasszikus görög filozófia materialistái. Ez periférikus dolog volt, ez igazából nem jutott uralomra, és nézetem szerint az újkori materializmus alapjában nem ezekben gyökeredik, hanem egy tudományos módszer szertani kérdésben. Tehát az őkori materializmus, az őkori tudománya született együtt, pontosabban ennek a tudománynak a módszertanában. Mm. tudni ez a, a, a tudománya maga megismerésében e, e, kénytelen, kizárólag evilági e összefüggéseket e, figyelembe venni. Megint egy példát tudok rá mondani, e, a nagy francia csillagász Laplace írt egy híres könyvet az égi mechanikáról, és akkor Napóleon megkérdezte tőle, hogy hol van ebben az egészben az Isten. Mire a Laplace azt válaszolta, hogy szír, én nekem erre a hipotézésre nincsen szükségem. Tehát a, a világ ezt szerint egy gépezet, ez úgy megy, ahogy van, ö, ö, most ezek után, ezek után mondhatja az ember, hogy ez a gépezet az Isten teremtette, de tulajdonképpen ez már lényegtelen, hogy, hogy örököl volt, magától volt, teremtette valaki, egy a lényeg, hogy a gépezet így megy magától. Most, ö, ö, Erről azért csak annyit, hogy ez így nem stimmel a világ egyáltalán e, nem megépezett, hanem valami egészen más és sokkal e, bonyolultabb dolog. Nem is ismerjük, hogy mi is, egyre kevésbé ismerjük. E, úgyhogy a Laplasznak ez a mondata, e, vagy ez a fölfogása egyáltalán nem igaz. Törvények, amikre ő hivatkozni vélet, azok is nagyon részleges törvények, ezek nem érvényesek, sem a kicsi, nála kisebb, sem a nála nagyobb összefüggésekben. A, a modern tudományelmélet azt mondja egyébként erre, hogy mi tulajdonképpen nem törvényeket állapítunk meg a tudományunkban, hanem modelleket állítunk föl. Ezek a modellek aztán egy darabig jók és működőképesek lehetnek, aztán kiderül, hogy egy bizonyos határon túl már nem működőképesek. Csak akkor az ember azt mondja, hogy akkor ezt mi Hát persze, ha ezt a szót elhasználom erre a dologra, hogy tudomány, de hát ha valami, ami, amiről nem tudom biztosan, hogy micsoda, csak egy modellt alkotok róla, és ez a modell 30 év múlva már nem érvényes, és egy új modellben kezdek gondolkodni, akkor ebben miatt mit nehet ebben tudásnak nevezni? Ez a modell nagyon működőképes. Tehát a tudomány a rangját azért kapta, mert, mert ezek a felállított tudományos modellek, ezek nagyon hatékonyan tudtak megmagyarázni bizonyos jelenségeket, alkalmasok voltak. De várja, éppen te mondtad azt, hogy a, mondjuk a marxizmus, ami egy tudományos modell, annak a a hétköznapi alkalmazása és további tudományoskodó bonyolítása világégéshez vezet, vezetett, vagy, vagy gyötrelemhez és szenvedéshez, gulákhoz, stb. stb. Akkor ez a dolog valahol mégsem jól működik. Ez azt jelenti, hogy az az elmélet az a gyakorlatban Ö, működésképtelen. Tehát valami ennek a modellje vagy leírása, amit tulajdonképpen nem létezik, akkor azt talán nem ismerném én a magam részéről igazán tudománynak nevezni. Következő van Géza, itt még ezen túl is tűnt, történt egy szörnyű nagy csúsztatás. Uh -huh. Amit az előbb mondtam, az igaz a természettudományokra. Ugye a természettudományoknak az alapja a matematika, ezt már Galilei is megállapította, és ilyen módon fejlődnek ki ezek a, a tudományok. És még egyszer mondom, igazából ezek a természettudományos modellek is csak modellek amíg bizonyos határig érvényesek. Hogy egy példát mondjak, a, a Newtoni mechanika érvényes volt addig, amíg Einstein rá nem jött arra, hogy bizonyos jelenség magyarát egészen más, és felfedett a relativizálás elméletet. Tehát a Newtoni mechanika innentől fogva egy közelítő modellé alakult. Tehát ez szóval ilyesféle módon történt, de azért el kell ismerni, Newtoni mechanika az a maga nemében nagyon jó és működőképes. Én, mint mérnökember a mai napig a Newtoni mechanik alapján fogok méretezni, mert elég jó, pontos, elég jó használható. A probléma ott kezdődött, amikor ez a szemlélet világ kezdett átalakulni, és kezdték az ember és a társadalomtudományok területére is alkalmazni, a legcsekélyebb alap nélkül. Tehát, ha a természet így működik, akkor nyilván így működik az emberi világ is. Tehát, emberi világnak is vannak alaptörvényei, ezek alaptörvények, ezek hatnak, működnek, a mi akaratunktól függetlenül működnek, és innentől fogva, ugye, aki fölismert ezeket a világtörvényeket, az uralkodni fog a, a világ fölött, mert, mint egy egy tudós is, hogyha megismerte a, a, a, a repülés törvényét, akkor a légelenlás segítségével repülőgépet tud szerkeszteni. Hát ilyesféle módon működik-e felfogás szerint az emberi társadalom is, tehát hogyha marxisták fölismerik azt, hogy, hogy, hogy mi a haladásnak a törvénye, akkor hát ennek alapján mindenféleket lehet csinálni, amiből aztán kiderül, hogy hát, az derül ki, amikor 100 millió halott. Uh -huh. Na most például, vagy az derül ki, most ha nem a marxizmust veszük, hanem mondjuk a, a közgazdaságtan, hogy fölépül egy olyan kapitalista rendszer, amiben a tőzsde, a pénzpiacok stb. egy olyan modell szerint működnek, amik belülről egy ideig konzisztens működést mutatnak, vagy látszólag annak a képzetét adják, de mondjuk egyszer csak 15-20 vagy 30 év múlva kiderül, hogy gyakorlatilag a saját alapját emészti föl és omlik össze. Most ez a közgazdaságtan ez még egészen különleges helyzetet töltve ebbe az egészbe. A természettudományokról az a jellemző, hogy, hogy matematizálják a maguk alapját, és ilyen módon épül ki folyamatosan egy rendszer, és egységesedik a természettudomány. Ugye az első nagy egységesítésű lépés az volt, amikor a, a mechanika és a kémiai egybeolvadtak, mert felfedezték az a, a atommagot, a elektronokat, és innentől fogva a kémia és a fizika között voltaképpen -e, nem lehet ilyen különbséget tenni. Most aztán a élettudomány is kezd bevonulni a dologba, mert a, a, a a, a atomok kémiai segítségével fölismertik az életmechanizmusait, a genetikát, a dns pirát. és de most ebben a pillanatban így a élet alapja is kezdenek ebbe a természettudományos modellbe bevonulni. Tehát, tehát ilyen módon épültek fel a természettudomány. Na most a, a közgazdaság tanaki, büszkén mindenféle matematikai modelleket e, e, e, csinál magának, ilyen módon feltornázta magát alaptudományá. Most erről viszont a következő tudom mondani. Ilyen tudomány közgazdaságtan nincs. Ez a tudomány nem egyéb, mint a szociológa nevezetű tudománynak egyik alfaja, Vagyis azok a vastag közgazdasági könyvek, amiket olvasgatunk, azok azért érvényesek, mert elfogadjuk annak. Tehát, ha visszatérve a jó, kedvenc, jól érthető példáma, hogyha mi elfogadjuk azt, hogy kulákok vannak, akiket ki kell írtani, akkor mindre fog ennek, van egy bizonyos érvényessége, ugye? Uh -huh. jön a rendőr, vagy az ávós, aztán elviszi. Tehát nem mondom, hogy teljesen érvénytelen, csak a világ lényegéhez nincsen köze. Uh -huh. Most nagyjából ilyesféle, a az a tudományos, mi a fenem, amit a közgazdaságtan fölhalmozott, és most már csináltak Nobel-díjat is maguknak, a valóság az, hogy ennek a közgazdaságnak tulajdonképpen van egy néhány valóságos alapja is, és pont ezekkel foglalkoznak a legkevesebbet. Tehát vannak például logikai alapok. Az, hogy a piac úgy működik, a piacon annyi ö, ö, áru serél gazdát, amennyit megvesznek. Tehát a kínálat és a kereslet a piacon végülis mindig egyensúlyban van. Uh -huh. Hát ez a definíciója, ugye, az a piac, ha, ha én tudtam eladni a paradicsomomat, akkor az nem került a piacon. Na, szóval ilyen, ez mondjuk a logikai törvények. De én egy olyan lépést, ami a kamat piaca, vagy a kamatos kamatnak a piaca, ahol már nem cserél áru őzét, hanem csak elvon pénzt, akkor egyszer csak kiderül, hogy a mögött már nincs áru, tehát össze fog omlani egy idő után. A, most a... a, a most a, nagyon leegyszerűsítem kamat, a, kamat, a, a, a, a kamat, kamat fogalma az egy rendkívül emberi e, fogalom. E, semmiféle természettudmányon már csak azért sem lehet köze, mert a kamat voltaképpen nem egyéb, mint a jövő iránti várakozás. Tehát egy egyszerű esetet mondja Nekem van egy üzleti vállalkozásom, amihez tőkére van szüksége. Én kikalkulálom azt, hogy ha én ez, a, ez a bot beindul, akkor ez évi 10%-ot fog nekem jövedelmezni, honnan szerezek tőkét. Elmegyek a, a bankba, és a, a bankár azt mondja, hogy tud nekem 5%-ra hitelt adni. De nagyon pompás, az én többet jövedelmemből 5% kamatot kifizetek, és akkor még mindig marad nekem 5%-hoz mm -hmm. van. Szóval lényegében, de most az, hogy, hogy én nekem ez a biznisz tényleg behozza azt a 10%-ot, az már egy várakozás. Vagy behozza, vagy nem hozza be, jó mondjuk elég ügyes vagyok, remélem behozza, tehát nem alaktam csináltam, de egy a lényeg, hogy ez a bizonyos növekedéshez nincsen. Most ebből a pillanatban 50 munkáson van, hogyha beindul a bót, lesz 500 munkásom, csinálnak sok mindent, és ezeket, ezt sok mindent el fogom tudni adni is. Az innentől fog már jövőbe vetett várakozás. Tehát a, a, a kamat ebbe a szempontból egyáltalán nem egy tudományos dolog, még akkor sem mindenféle szép kamatos kamatot tudunk kiszámítani. A kamat nem egyéb, mint egy várakozás a jövőbe, vetett várakozás. Most hadd mondjak, el, eszembe jutott egy érdekes eset, Tehát én tanítok némi gazdaságtant is a egyetemen, és a gazdaságnak van egy olyan fogalma, hogy diszkontálás. A diszkontálás azt jelenti, hogy a jövőbeli nyereség mennyit ér ebben a pillanatban. A játék, amit elszoktam játszani a hallgatóimmal a következő. Hát kérem, a következő lehetőség van. Vagy kapnak most 100 ezer forintot azonnal készpénzbe, vagy pedig jövőre egy év múlva kapnak 110 ezer forintot. Melyiket választanak? Kivételünk, hogy mindig a mostani 100 ezer forintot választaná. Na jó, akkor kapnak most 100 ezer forintot készpénzbe, vagy kapnak egy év múlva 200 ezeret. Melyiket választanak? Hát kivétel nélkül mindenki a 200 uh -huh. Na, hát ezt, ezt hívják diszkontálásnak. hogy ilyen vilázással körbe lehet menni, uh -huh. hogy hol a határ, um, azt hiszem, hogy olyan-olyan olyan, uh, 130-140 ezer körül szokott uh -huh. lenni általában. Na most ez, ahol... ez innentől kezdve pszichológia. Uh, hát igen. Igen, igen. Szóval ez, uh, Mert tulajdonképpen egy elképzelésnek a hát hogy mondjam, mikor indul meg a nyárcsorgás, tulajdonképpen arra van az egész alapozva, hogy a, a fantázia, mikor lesz már olyan erős, a vágyak kirtelen fölébrednek a nagy pénz reményében, hogy azt mondom, hogy na innen már megéri, és a kockázatot is vállalva inkább várok egy évet. Igen. Na, szóval... De emögött nincs semmi racionális mérlegelés. Hát szó szóval, szóval lényeg, lényeg az, hogy amikor ilyen, ilyen diszkont kamatlába is jelszasonlott lát Csak, az ember, De fengül? mi a baj? Nekem az, az döbbenetes, hogy ugyanakkor ma a tőzsdei származtatott üzletek másodpercek töredéke alatt gépi módon zajlanak ilyenfajta jövőbeli ígéreteknek a, a, a látszólagos kiaknázással, és ez a dolog ez e, no. emögött már semmiféle valóságos no. történés mondok, nincsen. Mondok, mondok két nagyon érdekes... Még nincsen az a dolog sem, hogy az a pénz dolgozna úgymond, hogy annak meg lesz a, a haszna, hiszen ez a pénz már rég nem is dolgozik. Két nagyon érdekes életet mondok. Az egyik történelmi alaptény... Ö, amikor napolon visszatért a számüzetésből, és átvette megint a hatalmat Franciaországba, akkor ö, nem lehetett tudni, hogy mi fog következni. Egy biztos, hogy az angol állampapírok leestek a bányászbéka feneke alá, mert a, a befektetők hosszú háborról számítottak, ami rossz üzlet. De ö, volt azonban egy ember Londonban, rothschild hívták, ö, aki fölmérte azt, hogy hát lehet, hogy ez történik, de lehet, hogy nem ez történik. Rócsid kiküldött egy ügynököt az angol hadserege, fölmérte nagyjából azt, hogy az első csata eléggé döntő lesz, az első csatát megnyeri Napóleon, akkor valóban számíthat egy hosszú háborúra, de könnyen lehet, hogy az első csatát Napóleon el fogja veszíteni, és akkor Napóleonnak vége, és e, e, nem lesz több háború sem. Na no, hát a Rócsid azt csinálta, hogy kiküldött egy ügynököt postagalamban. Ütünknek az volt a dolg, hogy mászkáljon mindenhová az angolokkal, és amikor megtörtént a csata, akkor a csata kimenetéről azonnal küldjön egy posta Londonban. Londonba. No, a Nepalond Vaterlónál megverték, a posta galamb elrepült, másnap reggel pedig a Rothschild az összes állampapír fölvásárolta a bagoly. Két napban megérkezett a hivatalos hír, az egekbe szöktek az állampapíroknak az érdégei. Gondolom, a Rothschild aztán is hatta jó magas áron őket, az irtuzatos pénzt és ebbet bezen, egyszerűen azért, mert két nappal hamaribb információ információhoz, mint mások. Na, ez történt akkor. Pár éve meg a következőt olvastam. Ez egy amerikai bróker van szó, amik irtuzatos pénzért valami 50 vagy 100 milliárd dollárért egy olyan számítógép rendszert állított üzembe, amely képes arra, hogy a Tokiói Tőzsde állásait kettő másodperccel hamarabb közölje, mint a forgalom lévő többi számítógép. Hát gondolom, a nem szereti kidobni az ablakon a pénzét. Ha ő neki megért 50 milliárd dollát a kettő másodperc, akkor el lehet képzelni, hogy hogyan működik ma ez az egész. Tehát az a bizonyos információ, hát Soké, azt tőzsén történik, hogy leesik a nem tudom én angol állampapír, akkor ö, én két másodott ezzel hamaribb tudom, és mert a többiek megküldek, én már túl is adtam minden állampapírra. Szóval módon ö, működik ez a dolog. Ö, azért ebből a dologból látható, hogy, hogy ez igazából nem tudomány. Szóval, ö, Csak hogy az a furcsa, és most vissza akarok egy picit csatolni, hogy a kiindulásunk, hogy a hallgatóink el ne hogy mi most a nyugati ö, világszemléletnek a... a, a sajátosságait elemezzük, hogyha jól gondolom, az a tőzsdés, aki ezt a hatalmas beruházást megcsinálja, hogy ezen a tokai piacon valamit nyerjen, ami sok kicsi sokra, alapján nagyon sokat fog neki hozni, ő csak ennyit lát. Azt látja, hogy ő a tőzsdei piacon, azokon a falakon belül, ő azt megteheti. De hogy az a pénz az valójában hogyan kapcsolódik a, a valósághoz, a reál folyamatokhoz, a nem tudom micsoda, arról neki még csak fogalma sincsen, nem is érdekli, mert ő csak az érdekli, hogy azt a kis marzsot megszerezze, és akkor ő látszólag gazdagodni fog. Van, Berton. csak hogy ezt kivetítem most, jön a holisztikus elgondolás, én ezt kivetítem a, az egész, világon zajló folyamatokra, akkor én ezt úgy látom, mint egy olyan feszültség a dolgban, ahol valami történik, ami ellentétes azzal, ami a, a dolgnak az úgymond a természetes folyamat, hogy az ember munkával állít elő értéket, most mondtam, nagyon leegyszerűsítve a dolgot. Van Bertolt Brecknek egy aforizmája, megpróbálom felidézni a -e agyamban. Voltak éppen mi is? riz? Hanél tudja, mi a Ki tudja? Nem kutató. Én csak az árát tudom. Mm. Na. Szóval tulajdonképpen erről van szó, hogy Rizs egy fontos élmítik uh, sok millió vagy milliárd embernek, de hát mit érdekel az engem? Jó kis biznisz van abból, hogy ve, mm. veszem és eladom, tehát engem ez érdekel a, a dolog? És ez egy többény drámai dolog, ha belegondolok most, ez most csak, nekem most úgy hangzik, mint mi uh, előre látás, ilyen előrelátás, hogy a a génmanipulált rizsek, amiket, amiből csak egy-két fajta van, és megpróbálják monopól módon bevezetni, euh, tudom én Indiába, meg Kínába, meg különböző helyeken, azok kiszorítják azt a, nem tudom én, három vagy ezer féle különböző rizsfajtát, amit ott termesztettek, aminek a változatossága megadta azt, hogy ez tízezer év volt a működőképesen euh, lehetséges. Most ez egy kézbe kerül egy vállalatnál, egy technológiához, nem ismételhető, nem reprodukálható, és ha csak csődbe megy, már akkor eltűnik az a rizs. Tehát még csak arról sincs szó, hogy ez technikailag használatlan lenne, hiszen a jogok, a jogok, a jogok mindent elvisnek adott esetben. És tőlem lesz így is a jövőben, hisz ez a többi is meg kiszorította. Itt en többről is szóval, mint mondasz. Ezek a gémonipulált növények olyanok, hogy nem lehet őket vetőmagnak felhasználni. Tehát ha jövőre is vetni akarsz, akkor megint vended van vannak erre technikák, van, van barátom, aki kidolgozza, hogy mit kell csinálni ebbe az esetbe, de kérdés, nem akarok ebbe belemenni. A dolognak az a, a lényege is, az érdekessége, hogy, hogy amit az előbb mondta, hogy igazából véve ez a fajta, valami ez megszünteti a biodiverzitást. Mm -hmm. Tehát azt a valamit, ahogyan a világ működik, annak az alapjait kezdik ki, és azt kell mondanom, hogy ez a különbség az ember és az Isten között, az Isten az, aki egymillióféle dolgot tud teremteni. Az ember csak egyfélét. És hogyha az ember föllázad az Isten ellen, akkor ebből az lesz, hogy legyen a világ olyan, mint én vagyok. Hadd nem mondjak többet a, a McDonald áruháznál, mondjuk ez nem biológia, nem társadalomtomány. Egy a lényeg, a, nem tudom ki a fenni a főnök ennek a áruházán, szóval egy biztos. Ez az ember azt szeretné, hogy az egész világon, mint a 6 milliárd ember mindig is folyamatosan McDonald büfében tártálkoztak. És tudod, szóval mi a vicc? Most csak azért mondom egy tel, nem minap polvastam egy izet, hogy valaki nem tudom milyen xy híres, ilyen, ö, ilyen oszkárgyő színésző panaszkodik, hogy ő most ö, meghízott, azt hitték, hogy, hogy gyereke lesz, de tulajdonképpen csak azért, mert ő nagyon imádja a hamburgert, meg a sült krumplit. Egy generáció nőtt föl, úgy, hogy neki ez az étel, ez a nő milliomos, bármit megehetne, bármilyen nívón élhetne, de neki a hamburger kell. Az az ócska valami, amit ami tulajdonképpen, ahogy te mondod, valakinek a, a, a szűk látók őzlete tulajdonképpen, és ez gyakorlatilag egy, egy emberi táplálásra, hát mérsékelten alkalmas élelmiszer. Na, hát most, de alkalmilag biztos ilyen, meg hát lehet enni, de, a, a, de hogy valaki ezen éljen, az, az, a, az gyakorlatilag megbetegíti a világot, és erre ezer és ezer példa van. Na, hát a minőségéről most nem is akarok beszélni, mert eszére Csak egy a lényeg, hogy, hogy ez a pénznek a logikája. Ez működik a piacon, az egész világon mindenki az én számítógévet használja, és na a tiédet, és aztán így lehet tovább menni. A, a működő piac törvény egy bizonyos fokig ezt még e, tudják egyébként e, kezelni és kiegyenlíteni. De e, ennek a mértéke, de ez, ezen a határon a földkeregség e, ezekben az éven már úgy tűnik, hogy túllépett. Tunik a piacnak e, van egy abszolút ellensége, e, és ez a monopólium. A piac csak akkor működik, hogyha sok szereplő van rajta, akik cserébe cserébeljenek egymás között mindenféle, de hogyha ö, valakinek, egy valakinek a kezében van a egy cikk, akkor ez már nem piacnak, hanem monopóliumnak lehet nevezni, és a monopólium birtokos, pedig azt csinál, amit akar. De a, ha rizs csak én nem tudsz venni, akkor én annyit kérek érte, amennyit nem szégyellek. Most tehát ilyen módon alakul, alakul ki ez a, az a monopól gazdaság, illetve most már nem is gazdaságról van szó, hanem <coughs> arról, hogy ez a bizonyos pénzpiac, ez a ö, ö, gyakorlatilag kézbe kaparintotta a hitelzésnek a monopóliumát. Tehát az, hogy a francia elnök könyörög a bankároknak, ö, ö, az azért van, mert nincsen más eszköze hozzá. Azért nincsen más eszköze, mert ez a konzorcium, amelyik a hiteleket uralja, ez bármelyik percben, mit tudom, mik a lehetősége mondjuk, hogy mondjuk befagyasztja a francia hiteleket, mert kijelenti, azt, hogy Franciaország nem elég rentábilis. Egyébként tényleg nem elég rentábilis. Hadd mondjak erre egy példát, amit pár éve én magam kutattam ki. A világ nyolc legnagyobb multinacionalis cégének, cég által megtermelt éves GDP annyi, mint Franciaországé. A világ egyik legrösebb gazdasága, de a 8 nagyvállalat annyi termelmény Franciaország. De van egy nagy különbség. Ez a nyolc nagyvállalat foglalkozhat 3 millió embert. Franciaország foglalkoztat foglalkozhat 30 milliót. Hát kérem, gazdasági okból lehet mondani, hogy ezt a Franciaország nevezett üzemet nem érdemes működtetni. Hát igen, csak a, a három nagyvállat az, vagy a nyolc nem tart fenn iskolát, nem tart fenn hadsereget, nem tart fenn közműveket, nem tart fenn, nem tartja fenn a természetet, vagy más nem mondja. Pontosan igen. erről van szó. Ez a, ez a, ez a Nóczvállat nem csinál semmit, mint mint hivatúz a, a a saját területén kívül. Na most ráadásul még azt is meg, hozzá kell tegyem a dologhoz, hogy ezek a monopóliumok úgy jönnek létre, hogy a világ hitelközpontja rendkívül komoly ö, hiteleket ad a kisebb vállalkozóknak a fölvásárlására, ö, ö, a konkurenciárakat vegyék meg, sajátítsák csukják be, és vegyenek mindent ö, saját kézbe. Most erre most. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a monopólium többet és jobban fog termelni. Tehát ennek még gazdasági alapja sincsen. Egyetlen alapja van, közelítsünk az egyetlen központ felé. Tehát lényegében arról van szó, hogy, hogy akik ezt a hitelközpontot irányítják, azok az Isten trónúsára akarnak itt nem tudok ennél mondani. Most már tényleg erről van szó. Most itt tartsunk egy kis szünetet, mert váltanunk kellene a témán, ugyanis most vegyük kontraszként majd azt a mondjuk, hogy Magyar Filozofi Iskola által is támogatott szemlélet, ami, ami talán egy más világot, egy talán más jövőt, vagy egy, egy, egy lehetséges kiutat is jelent. Hát nem tudom, ez, ez még kérdés. A nagyvárosi dilemmákat bányai vagyok, Miklós Endrével beszélgetünk. A beszélgetésünk első felében tulajdonképpen így egy ilyen, hát eléggé széles és sok irányba felhozott példákkal próbáltuk körbejárni azt, hogy az a fajta nyugati,nak nevezett gondolkodás ami jellemzi ma a világunkat, annak, annak mi a természete. Mi az eredménye? Hát ezt az eredményt azt hiszem mindannyian érezzük, de hogy ez mi volt, mi van mögötte, ezt, ezt szeretnénk megérteni, hisz ez valószínűleg a mi tudatunkban is ott van, hisz részei vagyunk, ezt szívtuk magunkkal talán. És itt jön a kérdés, hogy valóban ezt szívtuk-e magunkba, hisz létezik az a fajta magyar gondolkodási iskola, amiről Miklós Jendről a másik emberkeresése című nemrég megjelent könyvében is ír, ami ö, egy másfajta megközelítését jelzi a világnak. Most beszéljünk egy kicsit erről, és ezt, ezt próbáljuk összefüggésbe hozni ezt a kétfajta nézetet, azzal, hogy azzal, abban a reményben, hogy... hogy Meglássuk azt is, hogy vajon uh, van-e lehetőség arra, hogy valóban másképpen is éljünk és másképpen gondolkozunk, vagy ez csak egy filozófiai uh, kísérlet lesz a részünkre. A, a... Magyar gondolkodási iskola szó az megletősen pontatlan, igazából nem magyarról van szó, hanem ez az emberiségünk egy olyan természetes gondolkodási módja, ami egyébként a mai napig is jellemző még nagyon-nagyon sok népre, egész Ázsiára például, Magyar nap csak azért ö, lehet itt nevezni, mert amivel én foglalkozom, illetőleg általában ez kibondogod, speciális speciál magyarországon és magyar nyelven történt, de még egyszer mondom, itt szó nincs semmiféle fai ö, sajátosságokról, hanem ennél át, átfogóbb, egyetemesebb dolgokról van szó. Szóval az, hogy, hogy, hogy miért, pont, miért pont magyar és miért pont Magyarország, ennek az eléggé nyilvánvaló oka, hogy azért alapjában véve mi ennek a Nyugati gondolkodás voltak, az árnyékában éltünk, tehát, tehát sokat megértettünk és felfogtunk belőle, de úgy egészében véve a mi szellemi örökségünket nem tudta elfoglalni, tehát, tehát minélkül megmaradtak azok a sajátosságok, amikből, hogy mondjam, tudunk látni az egészet. Ugye belülről, belülről ezt nem igazán lehet jól látni hogy csak mondjak egy embert, akit a 20. századi nyugati filozófia legnagyobb alakjának tekintenek, Martin Heideggerre gondolok, ő például kesenésen annyit tud fogalmazni a helyzetről, hogy itt a filozófia vége. A filozóf története szerinte véget ért eljutott addig a végpontig, ahol fölszámolt a saját magát, mert ő szerint a filozófiának az volt a hivatása, hogy a szaktudományokat ellással megfelelő munícióval, a szaktudományok felépültek, és a, a filozófiát pedig mint a féle fölöseges lebontották, most már ezek mind mennek a saját maguk lábán. Most ezért természetesen így Ilyen formában egyáltalán nem értek egyet, de jellemző, hogy egy halhatlanul intelligens és széles látókörű nyugati filozófus, mint Heidegger, nem tudott ezen a lépcsőfokon tovább lépni. Hát a filozófia tulajdonképpen maga a szó az igazság keresését vagy mi ezt hasonlót jelent szabad magyar fordításban. Hát mi az, hogy ennek vége? Szóval nyugaton mondhatjuk azt is, a vége a világnak. Hát hmm. még nincsen, remélkedjünk benne, hogy nem is lesz, de ha szóval nem lett ilyeneket. Mondani, de egy, egy azért biztos, hogyha egy ilyen okos ember ezt mondja, nem oktalanul mondja, tehát valaminek, valaminek tényleg vége van. Most az a, az a dolog viszont, ami, ami folytatódik, az a mi mindennapi életünk. Ugye mi még élünk, azért reméljük, hogy, hogy a utódaink is élni fognak, nem fognak elpusztulni, és gondolkodni is fogunk, mert, mert azt csak a kommunisták hitték, hogy az emberiség boldog jövő, abból fog állni, hogy az embereknek nem kell gondolkodni. Most. Nem viccelek, nem viccelek, nem viccelek, vagy én Majakorszkinál olvastam ezt a megdöbbentő dolgot, hogy milyen lesz a kommunizmus, hát a korbázba font kerítés minden nem az az érdekes, hanem a csúcspont az, hogy az már egy olyan világ lesz, ahol az emberek nem kell gondolkodni. Oszastó <gül> <gül> érdekes. De azt mondom, mindesetre nem lesz ilyen világ, az biztos, mert hogyha olyan helyre érkezünk, ahol nem kell gondolkodni, azt már nem lehet emberi világnak mondani. Egyébként ezt pontosan ezt átszolják nekünk, ez az egész öldséggel, amit az előző fél órában beszéltünk egymással. Igen, és fész. ha ott elkezdesz gondolkodni, akkor rájössz, hogy ezt nem kéne így csinálni. Tehát, tehát nagyon is el kell nyomni magunkban a gondolkodás igényét, hogyha együtt szeretnénk az állal Sodródni. Most a, viszont a gondolkodással kapcsolatosan van egy nagyon lényeges és alapvető különbség. A, a nyugati dologban gondolkodás azt jelenti, hogy én ne mindenféle könyveket, Kantot, meg Héget, meg Marxot, meg mitom is micsodát, és, és átgondolom, hogy ezek mit, mit ö, agyaltak ki, akkor ö, ö, okos és írásra kész ember vagyok, akkor ezek még le is írom ráadásul, lesz egy újabb könyv az egészhez, ö, hát ezt nevezik gondolkodásnak. Uh -huh. Most a, a mi felfogásunk szerint a gondolkodás viszont alapjában inkább azt jelenti, hogy itt ülünk az szemben is beszélgetünk. Uh -huh. A valóságos gondolat ebből fog megszületni, én idézhetek mindenféle Kantot, vagy akár micsodát, de de a, a, a dolog attól gondolattá, hogy ez, a, amit én mondok, ez valamit felgyújt benned, és akkor teszel rá egy megjegyzés, hogy mennyire igazad van, vagy ez úgy hülyeség, ahogy van. De mindesetre reagálsz rá, és akkor ilyen módon, amit mi gondolkodásnak neveztünk, az átváltozik valamivé, amit úgy mondnak, hogy dialógus, vagyis párbeszéd. Tehát a dolognak az a lényege, hogy az emberi gondolkodás az mindig párbeszédes formában valósul meg. De igaz, ez tulajdonképpen még a nyugatira is, tehát hogyha én szélyezeteket csinálok mondjuk kanthoz, akkor volt párbeszédet folytatok vele. A dolognak az a nagy hibája, hogy nem tud nekem visszaszólni. Uh -huh. Tehát elég egy oldalú lesz, de ha így beszélgettünk egymásokat, akkor te visszatudszám szólni nekem, hogy ezt nem érted, vagy ez nem stimmel, vagy akármisodát, és akkor ilyen módon... A, az én eredeti gondolataim bővülnek azzal, hogy, hogy nem, de ilyen feljű ember, ez jobban meg kell neki majd, vagy, vagy másik oldal, hű, de, igaz, de, igaz, de ezt én eddig rosszul gondoltam. Az hm. Ez a fajta gondolkodás, ez a dialógusban való ö, igazságföltárás, ez egy dolgot biztosan nem bír el, ami, ami borzasztóan ott van a, a nyugati kultúrában, ez pedig a copyright. Mindenki a saját nevét szeretné látni egy gondolat mellett, hogy ez az ő terméke, és ez az, az ő joga. Márpedig a te könyved egyébként kielégíti a, a mindenfajta tudományos szemlélet igényét, hisz te számtalan helyen idézel és hivatkozol emberekre, de valójában megtehetted volna azt, hogy csupán az igazságról beszélsz, amit ők, amire rámutattak, vagy ízéd, és te, te magad is ezzel egyetértesz, annélkül, hogy bármire hivatkoznál, hiszen egy dolog az akkor is igaz, hogy ha nem említjük meg, hogy ezt Kant itt és itt írta, vagy Hegel ezt mondta róla, vagy nem tudom és a többi, hanem megvitathatjuk ennek a, a valóságos mi volt hát, és a kettőnk dialógusából, mind a kettőnk számára, hát ki fog formálódni valami, hogy ezt a megértéssel mennyire hát jártuk körbe. Mennyire találtunk rá erre az igazságra. De ehhez már nem, jö, nem, nem, nem fűzhetünk ö, személyiségi jogokat. Nem mondhatjuk, hogy mi tulajdonunk ez a gondolat. Hát az, hogy az én tulajdonom az eleve egyik valamelyik közgazdasági fogalmat hord magával és a copyright lefordítható a pénznyelvére is. Egyébként az én jogom mennyit meg ennyit érnek. Szóval itt, itt a, elhagytuk megint egy pillanatot az emberi világot, de van a copyright egy egészen másféle fogalma is. A, minap hallottam a Sebő felítől ezt a borzasztó érdekes kis történetet. Gyűjtő, valamelyik is székelyfaluban falóban Gyűjt, és akkor ö, ö, ö, valamelyik ö, népdalról ö, egyszer csak azt mondja, ez a Kovács Pista nótája. Hát úgy az ördögben lenne a Kovács Pista nótája, egész Magyarországon széltében elterjedt valamiféle népdal. Hát azért a Kovács Pista nótája, mert valami történt vele, meghalt vagy nem tudom csinál, és akkor bánatában ezt a nótát a saját életére alkalmazta. Uh -huh. És ebben a faluban ez a nóta, ezért a Kovács Pista nótájának számít, úgy emlegedik ő maga is és a egész falu minden estő. Nem azt jelenti, hogy ő találta ki, hanem azt jelenti, hogy ez az ő életének a, a, a meghatározó motivuma. Tehát ebből tudjuk őt megérteni. De Kovács Pista nem próbálja birtokolni ezt a dalt. Kovács Pisa természetesen maga se tagadja le, hogy, hogy ez, ezt, ezt az éneket nem ő találta ki. Uh -huh. Nem ő találta ki, persze. Uh -huh. De ez az ő életének. Te tehát így az enyém, így az enyém, hogy, hogy kifejezze az én életemet uh -huh. minden Ebben a fajta művészetvel fogásban nem sok értelme van, vagy semmi értelme nincsen piacra leforlízható jogokról beszélni. Ezzel szemben mondjuk vegyünk egy néplafeldolgozó, kicsodát, ugye a, a néplafeldolgozások egy időben nagyon divatosak voltak. Egyszer azért, mert a népdal senki, tehát copyright díjat nem lehet érteszedni, na nem baj, én tapasztalt muzsikus vagyok, kapom fogom ezt a néblat a Csitári hegyek alatt, azt feldolgozom nem tudom csodára, és akkor ennek utána szedhetem a szerzői jogdiakat. Na mindegy, hát ez a a szerzőség maga az, az a, a szerzőnek neve és jogosítványa van, ez egy meglehetősen új dolog a, a, a nyugati civilizáció történetében, hogy nagyjából a kora reneszánsz idején kezdődött. Ami annak előtte van, annak legfelje csak véletlenül tudjuk a nevét, hogy kiépítették a nagy francia katedrálisokat, hát nagyjából fenet, úgy a ki lehet kurkászni, de nem igazán jellemző. A reneszánsztól válik ez a dolog, de viszont a, még a nem időben is ez olyan dolog, hogy nem volt igazán ö, piaci értékre fordítható a copyright. Az érték az az volt, tehát Olaszország tele volt mindenféle művésszel, mindenfenével, mindenki büszke volt arra, amit csinált. De ugye egész évben az, hogy Michelangelo vagy Leonardo az, az azért ö, jelentett különlegességet, mert különleges értéket, művészi értéket, ezt hítik, értéket tudtak csinálni. Nos, ennek természetesen megvan a maga vonzata is, anyagi vonzata is, akár, tehát a világír Leonardót, a francia király életudós éveiben magával csalogott, és búcsásan eltart, és a Leonardót dolgozat mindenfélét a király megbízója számára. Tehát van ennek ilyen értelme piaci érdéke is, akarod, de egyáltalán nem ez volt a lényeg. Most ebben a pillanatban már viszont oda jutottunk, hogy a kopiráknak kizárólag piaci értéke van. Hmm. Tehát egészen nem tudom, tragikus vagy nevetséges dolog, ami eszembe jut, néhány éve a frankfurti könyvásárnak Magyarország volt a házigazdája, tehát Magyarország mutathatta be a maga könyvkultúráját, és akkor a szervezőbizottságban valaki félénke felvetette, hogy hát ha már így áll a helyzet, be kéne mutatnunk Hanvas Bélát a nagyvilágnak. Következő mondattal lőtték le. Neki már nincs szüksége kenyérre. Szó Látható ebben a dologból, hogy, hogy, uh -huh. hogy a, a copyright fogalma hogyan eszi meg a kultúrát. Uh -huh. e nem, semmiket a kultúrához nincsen. Uh -huh. Arról az, hogy kit mennyiért, hogyan lehet eladni, inkább engem adjanak el, mint egy 40 éve holt valakit. Uh -huh. e tehát, tehát, tehát ilyen, módon, ilyen módon ez az alapvető fogalom kifordul a lényegéből. Mm. Gondoljunk vissza arra a bizonyos Székel falura, ahol a Kovács Pistának megvan a maga nótája, a Ami Amíg a Kovács Pistai, de még talán, a, talán még a fia is emlékezni fogra, hogy ez volt az a kedvenc nótája. Na most egyetlen... ezért ez, ez bocsánat, ez, ez, ennek távlatai vannak ennek a gondolkodásmódnak, amennyiben úgy tekintem, hogy tulajdonképpen nincs kopirájt, de van a Kovács Pista nótája, de ez nem pénztér, hanem ez a tiszteletnek a kifejezése, vagy a, egy érzelmi ö, megjegyzés. Ugyanis, ha én ezt alkalmazom a világ többi részére, akkor ez azt jelenti, hogy én nem birtokolok, hanem valamilyen másfajta viszont kell a, a világhoz, ö, ö, nem a tulajdonyog alapján, kell a viszonyamat meghatározni, és nem a, azon az alapon, hogy én mire, milyen célnal használom, milyen haszon reményében használom a dolgokat, hanem valami valami más kell, hogy akkor a mérce legyen. Ö, van egy híres ö, amerikai szociológus, Erik Frommnak hívják, aki ö, a élete alkonyán ö, elkeseredetten írt egy könyvet, amelynek ö, az a ö, címe, hogy ö, ö, létezni vagy birtokolni. És ö, hát a, a, ez a. A, mi számunkra, mi, mi magyar nyelvünk számára ez ö, ö, nem olyan frappáns ö, megkülönböztetés, de minden idó, indó, indópari nyelvben. Ö, igen, ö, mert a segédgéve Igen, abba, igen. A, a, a, a, a, ez, ez a, a, a különféle igen időket, igen idő, idő, idő, idő, idő, módokat, uh -huh. vagy a, a, a, a tubi, vagy a tuhev -huh. valamilyen alakjával szokták kifejezni. És hát a dolognak az a lényege, hogy, hogy ő összerinte a to have, e, e, túlságosan átvette a hatalmat a létezés fölött, és a, a létezés értelmévé kezd válni. A látom semmiféle értelme nincsen, mert e, mióta a világ a világ, minden ember mesztelenül született a világ, és mesztelenül fog távozni belőle. Tehát rendkívül relatív dolog a, a to mer mert minden elvész belőle. E, na most, e, jó, hát ennek a... a, a Addig, ameddig létezik a világban mondjuk a családi kontinuitás, Addig valamiféle értelme azért van, ugye csinálok egy végrendeletet, jó nagy vagyont halmoztam össze, na, a legidősebb fia a meszközön, mindenki megkapja magáit, és akkor na, sikerült gyerekről gondoskodni ezzel a tudattal hajtom álomra a fejemet. Na, most a dolog rendkívül groteszké válik ebben a világban, amikor a család már nem jelent értéket ugye fenének, minek nekem gyerekek, hanem a kéremesül. Most a ilyen körülmények között mit jelent a birtoklás, ez már, ez már rendkívül Mi mert már nincs is miért birtokolni. Nincs miért, miért birtokolni. És mégis ilyen körülmények között válik a birtoklás mindent meghatározó értéké. most említsünk azért meg néhány nevet azért, hogy az a hallgatók is el tudják helyezni, hogy amikor erről a magyar által most akkor azért így elkereszteltem magyar filozofiskolának, nem véletlenül, mert azért erre utalás van a könyvedben is, hogy Karácsony Sándor, és még kik azok, akik, akik olyan nevek, amit azért most kopírolj ide vagy kopírolj oda, a Kovács Pista nótája alapján nekünk tudnunk kell, hogy, hogy milyen fajta gondolkodókra gondoljunk, hogy, hogy milyen fajta úton Indulhassunk kell a továbbiakban a beszélgetésben. Igen. Na hát sorba vennék egy, egy párat ezek közül. Hát kicsit nehéz dolog így néhány mondattal jellemezni, tehát ezekről egyetemi szemináriumok tömegét kellene tartani. Nem tudom, hogy elérkezünk-e valahol, nagyon nagy szükségünk volna rá. Már csak a saját méltóságunk visszaszerzése érdekében is. Hát itt ez a könyv a másik ember keresése címmel Szó szerint Karácsony Sándort idézi. Karácsony Sándor egy, egy pedagógus gondolkodó volt, Debrecen Egyetemnek volt a, a professzora amíg a, a kommunisták én nem rúgták onnan és a dolognak óestféle lényege volt pont, mint amiről mi beszélünk, hogy fölismerte azt, hogy igazából véve a világ, emberi világ lényeg az ember közötti kapcsolatban van, vagyis nem én vagyok, hanem, hanem, hanem én és te együtt vagyunk, és a kettőn közötti közvetítés pedig a szó jelenti. Tehát egyáltalán a karácsony szerint az ember a szóval kezdődik, a, a világozoló minden viszonya a, a szó és a nyelv által fejező ki. Tehát erre a gondolatra építette fel a, a filozófia, de többet is tett ennél, mert, mert karácsony nem egyszerűen egy filozófiai elméletet, hanem egy pedagógiai gyakorlatot is kifejleszett ebből. A, a rendszerének az a lényeg, hogy az európai ö, ö, filozófia alapfogalmait, a, a lélektan logika, ezeket olyan módon alkított a társas lélektan, társas logika. De, tehát ilyen, ilyen módon aztán például a Karácsony Sándor túllép az individuális pszichológián, tehát ezeket a a 20. századi nagy lélektani iskolákat, a, a egyéni lélektani, mély lélektannak az iskoláit bizonyos fokig meg is tudja haladni, mert, mert nincsen egyéni lélek, tulajdonképpen ilyen értelemben nincsen, hanem az egyén, az valamiképpen a közösség részeként alakul mm -hmm. ki. Lehet ezen belül förtelmes, önző, másokat kiaszni. Mindenféle rossz dolog is történhet ezen közben persze, de ez nem változtat azon, hogy én úgy vagyok én, hogy valamilyen viszonyban vagyok a társ más emberekkel, tervet meghallgatni. Ez a, azt is jelenti, hogy akkor a kutató perspektívája a nagyon szűk tágyról mindenképpen egy, egy szélesebb ö, területre kell, hogy kiterjedjen, sőt, hát meg lehet, hogyha ezt ugye következetesen végighez viszi, mindig az egészet kell próbálja ö, szemlélni, és csak annak a függvényében tudja megérteni annak az egynek is a sorsát. Na most, igen, világos, az egészet, de itt a következő lényeges pontot érkeztük, mi az az egész? Kezdem az, hogy mi nem. Semmiképpen sem, ö, semmi értelme nincsen, így egészében az emberiségről beszélni. Uh -huh. ö, erről pont a globalizátorok szoktak beszélni, éppen azért már meg megfoghatatlan, és ennek a jegyében aztán nagyon lehet vágni minden egyéb kapcsolatot. A, az a valami, amiben én beágyazódom, az ilyen száguló körökben épül föl körülöttem. Tehát mindenek előtt, mindenek előtt az a családom, ahol a nyelvemet elsajátítottam, főnevetek Fölnevelt koromóta, és óta is, hogy ilyen nyelven beszélek, vagy ilyen élményekre tettem szert az a családomba történt, tehát akárhogy is veszük. Aztán egy ilyen társadalok kapcsolat, az a lakóközösség, ahol a, a életmelt töltöttem, vagy töltöm a, a mai napig, hát kivéve modern nagyvárosta, ezek lakóközösségek teljesen széthullottak és atomizálódtak, de ez, ez részletkérdés, a lényegen nem változott. És hát egy ilyen valami, nem utolsó sorban az a egész közösség az a nemzet ö, is, amelyiknek a sorsában osztozom, és amelyik a nyelvét beszélem, amelyiknek a kultúráját valamest elsajátítottam, illetőleg hát én ezen a kultúrán belül tudom csak kifejezni magamat. Tehát ez alapjában véve még a megrözősen érvényes azokra a nemzettagadókra is, akik szintén ugyanezen a nyelven kénytelenek beszélni, mert ezük van. Ö, rendkívül furcsa az, amikor valaki saját létezését tagadja, de, de, de mindesetre még erre az esetre is lehet szektetni azt, hogy hát igen, ez az ember ide tartozik, mert ezt a létezést tagadja. Ebből kilépni, ezekből a körökből kilépni egyszerűen nem lehet. Lehet betegesen viszonyulni hozzá, de kilépni akkor sem lehet belőle. Uh -huh. Na, szóval ilyen módon, ilyen módon kell ezt felfogni, és ennek az a jelentősége, hogy itt a magyar gondolkodók megtalálták azt a harmadik lehetőséget, ami a, a 20. században az szervezett. Ugye a 20. századnak az egyik meghatározója, ami manapság uralkodik, az individuum, Csak én vagyok, csak én számítok, mindenki más van ejtve, majd az én érdekeim. Majd én kiharcolom magamnak. Ez individualizmusnak ível. A másik a kollektivizmus. A, a, a, a, a nagy proletteriátus, nem tudom, hogy a dicső szovjet nép, vagy a dicső német nép, vagy a nem tudom, hogy szlovák nép, hogy aktuálisabb legyünk. Szóval ez a fajta Tulajdonképpen megfoghatatlan kollektíva, ami, ami aztán megint csak arra alkalmas, hogy, hogy az embert eltapossal. Ugye ha a dicső német nép számít, akkor innentől fogva én már csak egy ágyútól telék vagyok a dicső német nép szolgálatában. Ponton dicső német nép azt mondja, hogy a, a adófat kell a világurává tenni, az, az nem is az a lényeg, hanem, hanem az, hogy a dicső német nép rivatkozása engem, mint embert likvidálni tudnak. Most ez, ez két zsákutca, De egyik sem működik. A, a, a dolog lényege az, hogy, hogy igenis ezek a, ezek a társaságok, ezek, ezek jelentik az emberi létezésnek a lényegét, az egybe szűkülő körökben. Tehát, tehát a végső soron természetesen nem arról van szó, hogy az emberiség ne számítana semmit, természetesen nem, hanem csak arról van szó, hogy hogy ekkorát nem lehet ugrani. Mondok egy, egy egyszerű példát rá, a szemlétet azt is. Ott van az orosz baba. Ugye az orosz baba az nem egyéb, mint egy nagy fabábú, amit szét lehet csavarni, és akkor benne van egy kisebb fabábú. Azt megint szét lehet csavarni, stb. stb. A végén egy ízsíri pici kis fabábú találunk, amit már nem lehet csavarni. Na körülbelül ilyesféle módon épül fel az a, a, a ember világa is. Az ícili picil, amit nem lesz van az én vagyok. Hát ugye nekem mondjuk lehet amputálni a kezemet, lábamat, vagy a fejemet, de, de az már nem én vagyok. Tehát engem nem lesz szétcsavarni. Az de... ésségemet én, nem lehet ilyen ápol megszüntetni. Igen, így van. Igen. Igen, így van. Viszont, viszont, hogyha ezeket a közmenső dolgokat kiszedjük és akkor csupán egy kis valami van abban az óriás babában, akkor nagyon lötyögni fog benne, és nagyon rosszul érzi magát szemlátomást. Uh -huh. Na körülbelül, körülbelül ez volna a... Most ezt csak lefordítom gyorsan a életet. Akkor, amikor például valaki, és ez nyilván nem az ő hibája ilyen értelemben, egy gyökértelen ember, hirtelen, fanatikus, mit tudom én, nacionalista lesz, akkor a, gyakorlatilag a, ő lötyög a kicsi valaki, lötyög a nagybabában, ami a, a, a nemzet... Ebben az esetben egy, egy nagyobb egység, ami be bele kéne férjen a, a közösség, a család, a nem tudom micsoda, a szélesebb, távolabb idók, amíg el nem jut ő hozzá, és ezek a hiányoznak, akkor gond van. Most a, a gyűlöletről általában meg kell egyeznem azt, hogy kivétel minden gyűlöletnek a forrása az öngyűlölete. Uh -huh. tehát a gyűlölködő ember volt éppen saját magát gyűlöli, saját magá, magával elégedetlen, és ezt a elégedetlenséget kivetíti a külvérrel, kivetíti másokra. Tehát, tehát minden gyűlöletet, ha meg akarunk érteni, ilyen egyszerű megérteni, uh -huh. aki gyűlölködik, a saját magát gyűlöli. Uh -huh. Na, menjünk ezen most túl, mert ez, ez, ez leblokkolat minket igen, egy igen. bizonyos irányban, amiben most nem szeretnénk, ö, hanem ezt a fölfogást próbáljuk még Igen. igen. Hát H uh, úgy körülbelül, körülbelül röviden ennyit... Kik azok a nevek, akiket azt mondják, hogy még tessék el menni és olvasni? Igen. Na no most van egy, egy rendkívül eredeti, zseniális gondolkodók, akit nem ismer senki pillanatják Magyarországon, Szabolajosnak hívják, és azért kell itt mindjárt itt őt, mert ő volt a másik alaki ennek a fajta dialógikus gondolkodásnak. Most a, van a, neki hozzáférhető könyve egyébként? Ö, a, az válogatott írásai tény és titok címmel jelentek meg. Nagyon nehezen hozzáférhető ez a... Ö, hát éppen az ében nem ismerik, magánkiadásban jelent meg kis példányszámban. Most a Három, három gondolkodó Szabó Lajos Hamvas Béli és Táborbéla 1945-ben egy beszélgetésorozatot szerveztek, aminek a lényege az volt, hogy a világnak az új szellemi alapjait miképpen kellene megteremteni, aztán a, a mégis nagyjából a kommunista literatúra vetett véget egyébek között ennek is a. Szabolosnak pontosan ez a felfogása a, a világról, tehát, hogy a, a világ felépítése dialógusokon keresztül valósulhat meg. Gizárólag. Most a, a, a dialógusba is benne foglaltatnak azok a már nem élő emberek, akikkel szintén dialógust lehet folytatni. Hát például van egy ilyen érdekes meghatározása az egyházról, hogy mi az egyház. Ő szerint az egyház nem egyéb, mint az alkotóknak az időfölötti párbeszéde. Uh -huh. De hát szabolős számára szám különösen lényeges az, hogy, hogy ezt a dialógust egyúttal az Istenne való kapcsolaton keresztül lehet csak is kizárólag megvalósítani. Hát nem tudok részletesebben belemenni az a egyébként nagyon izgalmas tanításaiban, nagyon túlságosan hosszúra vezetni, és a következő hangvasbél, akit akiről nyilván többen hallottak, a Hamus a jelentősége az, hogy azt az emberiségünk az őshagyományát, amit nagyjából elfelejtett Nyugat és elfelejtett Magyarország is, ezt az őshagyományt próbálta ismét élővé tenni, visszavezetni a világba, illetőleg a világnak az egyes eseményeit kapcsolatba hozni a, a világmindenség örök törvényeivel. Van például, hogy, hogy mire gondolok, van például egy egész kicsi írása, amelynek az a címa Jóisten uzsonnája. Valami ilyesféle van az írvá, a dologban, hogy a, a, a Jóisten uzsonnája úgy néz ki, hogy a jégszekrényből délután négykor kiveszi a, a földi eperet, tesz rá egy kis tejszínhabot, és ezt ennyien módon eszi meg. Most a a dolog lényege, hogy érthetővé tegyük, a romlás kezdete, mondja Hanvas, ott kezdődik, amikor ezt a földi apret megszokrozzuk. Uh -huh. Ez természetesen dolog. A földi epret úgy kell éven az amattal is, minden, minden rossz, mondja Hanvas, nyilván karikatúrista módon eltúlozva, minden rossz azzal kezdődik, hogy megszokrozzuk a földi epret. Uh -huh. Tudik, ez már nem a, a világ természetnek a, a magától élvezés, hanem ez már a zabálás kategóriába tartozik. Mm. De eszembe itt a Ferének a, a pár híres film, a nagy zabálás, ahol éppen erről szól, hogy halál zabálják magukat. Az emberek egyébként a, ennek megvan a maga tudományos elnevezési bulémiának hívják, amikor a mértékét elveszített, a világot elvezett idegbeteg ö, hat, szó szerint halára zabálja magát, és ebbe fog belepusztulni. Teszi a bulimianak. De a modern társalom legalábbis ennek a a, a Jóli társadalom része, igen, erőteljesen tart a bulimian neveződő betegség felé, de erről szólt ez a bizonyos film is, és tulajdonképpen ezt szimbolizálja a amikor azt állítja, hogy a földi ember megtuklodásával kezdődik a világromlása. Ez egy másik, másik kicsi írás, Szándékosan a kicsi írásról beszélek, mert, mert a nagyokat így nem lehet megenült, másik kicsi írás a rántott levesről szól, amihez csak liszt kell, némi só meg víz, semmi egyéb. Most a, el van ragadhatva a rántott levestől, egyik az emberiség utolsó reménységeinek, de nem is ez az érdekes, hanem az a csodálatos mondatnő a rántott levesről szól. Olyan olcsó, hogy nem érdemes hamisítani mert csodálatos mondat szóval a maga nemű. a létezésnél a végső valaki is és éppen ezért nem hamisítják őket. Meg ne hallja ezt most egy Knorr vagy egy mag és <síns> holnap, hálvédszébe fogsz látni ilyet, hogy rántott leves, ez, ez, az, és 67 összetevővel ott lesz a rántott leves. <síns> egy kis album listát... Meg nem tudom, miket szoktak, tudod, albumin van benne, meg tejszármazék, meg nyomokban magyarod is tartalmaz. Nem, nem lehet, mert a, a, a Knorrnak ezt pénzbe kell, hogy ezt megcsinálja. Én nekem pedig szinte semmi vasta kis lisztet meg össze volt összehabarni, úgyhogy a Knorr semmiképesen lehet üzleti szempontból vetétársam ebbe a dologba. Téged nem fog meggyőzni. Igen, és, és, hát, és hát írt, megrendít karikatúrákat erről az egész modern szörnyűségről, amiben élnünk kell. Mondjuk azt szeretem benne, hogy, hogy, hogy humorát tudja tenni a, a legszörűbb dolgokat. És van egy ilyen mondata, hogy, hogy azok után, amiket én átéltem, szeretném látni, van-e valami, ami el tudná venni a kedvem? <gül> van nekem egy, egy személyes dolog, tehát nagyon régóta beszélgetünk, és, és láthatóan ez neked a szívedméből fakadó örömet jelent, hogyha erről beszélhetsz. Ez hogyan, hogyan jutottál oda, hogy, hogy erre rátaláljál? Mire? Arra, hogy ezzel a fajta gondolkodási irányba menj, ezt kutasd, ezt próbál tanítani, ezekkel az írókkal foglalkozzál, vagy ezekkel a gondolkodók, ők tőlük tanulják? Hisz mérnök emberként annyi minden mást is megtehetnél. Két dolog van itt. Egyik az, hogy Hát, apámnak a könyvtárából uh, elég sok mindent ismertem. Elégül Karácsonsájadónak uh, rengeteg majdnem minden könyve. Meg volt, meg volt Hanvas Béla is, uh, Kerényi Károly, uh, Várkonyi Nándor szóval Ezeket én gyerekkoromban uh, olvashattam és uh, felkeltették az érdeklődésemet. Most, hogy, hogy, hogy miért lettem érnök, az egy uh, külön történet erről, erről aztán nem kívánok most uh, beszélni, túlságosan messzire vezetne. De a másik az, hogy végül is írni, életek ez Kell foglalkozni, egész egyszerűen úgy uh, kezdtem, hogy, hogy megkértek rá. Uh -huh. Tehát uh, úgy kezdődött a dolog, hogy uh, a, a magyar szemlében egyszer jött valami körkérdés, hogy, hogy kinek mi a véleménye a folyóiratról, de ez olyan volt, hogy x-elni kellett mindenféle rubikákat, nem értekett különösebben, viszont írtam egy hosszú ö, több oldalas véleményt, amiben az volt, hogy, hogy, hogy az a bajom vele, hogy nem azt csinálja, amit kellene, mert a, a dolog az lenne, hogy az elásott magyar hagyományt valamiképpen napfére hozni. És erre, ö, a némi meglepetésemre egyrészt lekötölték az Társomat, második a második egy főszereteket azt mondta uh, a, a, a, a, a, a Kodolányi Gyula, hogy hát, ha így gondolod, akkor írd meg. Mm -hmm. Úgyhogy elkezdtem magyar szemles számára írni ezeket a írásokat, aztán ebből végül kikerekedett egy könyv, és aztán azóta is így ezekkel foglalkozom. Tehát a, a, a, ugye a nagy görög gondolkodó Irak mondja, hogy a, a lángja saját magát táplálja, ez szó szerint így van, tehát, tehát e, belülről, tehát önmagából egy, lesz egyre több és több. Tehát ha ez, ez nincsen, akkor ezt kicsi nem csináltam volna, így viszont egyre nagyobb és nagyobb e, munkát és e, ad, hogy ezzel elkezdtem foglalkozni. Ez így működik a szellem tulajdonképpen. Ez egy erre vonatkozó példa is. Amit mi most csinálunk, az végülis egy dialógus szó szerint hisz két ember beszélget, de vajon az igazság föltárása szempontjából mennyire felel meg a mi pillanatnyi beszélgetésünk ennek? vannak -e ennek egyéb olyan módszerei, amit kéne alkalmaznunk? Ez különös annak fényében mondom, hogy a dialógusnak vannak nyugati, hogy mondjam, úttörői is, én a David Bomra gondolok, aki ennek egy egész komoly, hogy mondjam, újkori hát, ilyen mozgalmat indított a dialógus elterjesztésére, és mindenféle, hát mondjuk úgy, hogy szabályt vagy, vagy javaslatot tesz, hogy ez hogy tudjon kibontakozni a legjobb. Wow. A nyugati, nyugati gondolkodásban egy, egy periférikus, nagyon erednek dolognak számít a dialógus-filozófia alapjában. Én nem a Na, helyben, tennem, de... abszolút buddhista befolyással ő, ugye, Istennek tanítványa volt egy filozófus-fizikus valójában, de a, erősen a buddhizmus és a keleti gondolkodás hatja az egész szellemét, és ő ebből hoz dialógus Nagyon sok, van ilyen formán nyugaton a dialógus filozófia oldalán, mondjuk egy párat ott, ott volt a, a, a, a nagy református teológus Karl Barth, aztán a, a, a katolikus Ferdinánd Ebner, a, több zsidó filozófus van, dialógus filozófiából Martin Buber, Franz Rosenzweig, vagy Emmanuel Levin azt tudnám mondani, itt nálunk Magyarországon Szabolajos Táborbéla és Karácsony Sándor, akiről beszéltünk is. Tehát, tehát több ilyen, ilyen kezdemény van nyugaton is. Karácsonyt azért tartom ebből a sorból kiemelhetőnek, mert nem egyszerűen gondolkodott, nem praktizált is, hogy mm -hmm. úgy mondjam. Tehát, tehát az, hogy ennek a dolognak a következtetéseit és le tudta vonni a gyakorlat életben. Tehát, tehát elsősorban nem módszertana van, nem emlékedései vannak a dologról, hanem gyakorlata. Gyakorlata. Erről lehet többet tudni. Tehát, hogy mondjam, azért is kérdezem, nem véletlenül, és nem tudom, hogy ebben a tekintben ez persze a dialógusban, hogy én nekem van egy ilyen szándékom az, hogy úgy érzem a én, hogy ez a dialógus ez mind arra a feszültségre, ami a világunkat jellemzi, arra a reménytelenségre ö, meglehetősen ö, fontos ö, gyógyító hatással lehet. Hisz föltárhat valami olyat, ami mindannyiunk szívében ott lehet, ott búvig, de, de a, amikor a határok közé szorítva ezzel a szakosodott gondolkodással, ezzel a nyugati ö, ö, ö, nagyon célra orientált gondolkodással ö, rohanunk előre, és a saját céljainkat ütköztetjük, akkor nincs dialógus, hanem akkor harc van és verseny van, és ez fölörli az embert. És, vagy pedig vesztessé teszi mondjuk a politikában a választókat abban az esetben ugye nem is tudnak választani, nem választanak jól, nem tudnak élni a demokráciát, a lehetőségekkel stb. stb. Tehát magyarul ezt ilyen értelemben apró pénzre is ö, ö, szeretném váltatni, ha ez lehetséges egyáltalán, nem tudom, jól gondolom-e. Hát a politika egy, egy megőresen bonyolult ö, ö, dolog, és a, a a politikusoknak megvan az, az alapvető téveszmélyük többnyire, hogy, hogy, hogy való felegek között levegve így lefelé kell szónoklatot tartani az embereknek, akit érdaburulva imádnak engem ezek után. A valóságban ez egy kicsit másképpen van. Az okosabb politikusok ezt látják is, tehát egy felkészült működő politikus például legalább úgy tesz, mintha érdekelnék őt a többi emberek. Valószínűleg nem így van, de, de ilyen módon kell viselkedni hozzá. Eszembe a mulatságos kis példa. Egyszer Egyszer, még a 90-es években ez a francia és jobb oldalő lőpen eljött Budapest, és tartott valami nagy gyűlést a, a, a Kossuth téren. Elmentem meghallgatni, kíváncsi voltam rá, hogy néz ki egy ilyen. Most a következőkkel mondjam, le a kalap alá lőpen előtt, mint szónok előtt, klasszikusan szép, lókújulóan, értelmesen francia módon felépített beszédet mondott, és a imponáló, olyan szépen emlegette a magyarok dolgait a Bartók Birától kezdve 56-os meg legyebet a trianoni sebeket és sérelmeket, hogy csak szóval lehetett látni, hogy a következő van. Hát Azt hiszem utána nemment Belgrádba, gondolom a Trianon egészen másképp, mindegy. Nem ez az érdekes géza, hanem az, hogy, mm. hogy azért, azért rakadt meg bennem, mert ez a lőppen szemvátomás figyelt arra, hogy kiknek beszél. Mm. Most a természetes dolog volna egy politikus részéről, is nagyon borzasztó ezek a mostani politikusokat. Hozzá... ez a, a mi általunk dialógusnak gondoltam, amitől ez egy borzasztó messze áll, ed, ed, mert ez, ez, ez, ez, egy, elég, ez, ez elég, még csak szónoki technika. Géza, elég messze áll, de, de, de egy bizonyos logika alapján mégis a közös benne. Az, mm. hogy figyelt rá, hogy kikhez beszél. Mm. Tehát itt kezdődik. Tehát először csak egy igénynek kell lennie. Igen, igen. Tehát, tehát egy, egy, egy dialógus az de a. Akkor kezdődik. ez nekem is szól, ha én azt mondom, hogy mondjuk a környezetemben legyen az a család, a baráti kör, a, a kis közösség, a, a, a helyi közösség, stb. Én ezt a dialógust szeretném megteremteni, akkor először nekem is figyelnem kell. Így van, így van. Ezzel kezdődik, ezzel kezdődik. A, a Karácsony Sándónak van ezzel kapcsolatban egy borzasztó érdekes észrevétele. Itt arról van szó, hogy, hogy valami kérdésben vitatkozunk egymással, nem értünk egyet. És a, a, a Karácsony megrabbítása következő. Akkor sikerült téged tökéletesen meggyőznöm, hogy a szóban forgó kérdés meg tudtam világítani a te álláspontodról. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen, ha így veszük, akkor a, a beszélgetés e, valami empátiával kezdődik. Tehát, Úgy nagyjából sejtenem kell valamit arról, hogy te mit gondolsz, és e, amit te gondolsz, az én, én, én, én nekem nem az a, a dolgom, hogy, hogy téged meggyőzelik és lehengerejelek. E, általában pedig ez a nyugati, ez az ez a sajátossága. Ugye hát én olvastam ö, ö, ö, ö, ö, 50 filozófiai könyvet, ö, ö, ö, ö, ö, ö, nevetséges, hogy össze, hogy ezt hozzá, majd hallgass szépen az ilyen okosságaimat. Uh -huh. Na, tehát úgy egy mindegy, is végül, végül, végül lehet, hogy meg tudtalak téged valóban győzni ezen a módon, mert nem tudtál elene itt fölhozni, még meg is ragadt talán benne az érvelésben. de egy biztos ez a valaki, akit ilyen módon meggyőztelek, ez már nem egészen te vagy. Te magad a, a saját magad gondolkodási értékrendjével némileg háttérbe szorultál mindahhoz képest, amit egy ilyen okos embertől hallottál. Na most... Ez a, ez, a, ez a dolog az, amit nem tart kielégítőnek karácsony. Tehát a, a valóságos meggyőzés akkor fog történni, amikor nagyjából felfogtam, hogy te mit ö, ö, gondolsz úgy egyáltalán, és amit én akarok, azt el tudtam mondani hozzávetelek úgy, hogy megfeleljen a te versőálláspontodnak is. Ez nem túl lassú? Tehát ha most én arra gondolok, hogy oké, okay, én, én meg szeretném a legalább a szűkabb környezetemben ezt a békét meg akarom teremteni. Van -e erre nekem időm? Egyszer. Ebben az úgynevezett rohanó világban meg lehet ezt csinálni? Történt egyszer, hogy egy afrikai néger törzsfőnök Afrika szemrehányan azt mondta az európai vendégének. Tinéktek, európaiaknak van órátok és nincs időtök afrikai, hogy nincs óránk, és van itt. <gül> igen. Hát igen, e, szóval ez a, ez, a, ez a rohanás, ez, ez, ez maga a pusztítottéból szóval e, Rohanás se tudjuk, hogy, hogy honnan és hová jönnek az információk, tömeges. tömeges ez, ez, ez a, ez a tömeges tömeg információ, mert ez információ egyébként. Tényleg, mulatságos, személyes élményem. Elég gyakran jönnek hozzám mindenféle ismerősök, hogy te mi van ezzel, mit hozzá, mi eh, eh, hogy lehet, eh, mi történt. <gül> Első körben mindig nevetni szoktam, öregem. Te nézed a tévét, te álgatod a rádiót, te álgatod az újságot, én egyiket se csinálom. <gül> De ahogy te tudod, uh -huh. -e, valami összefüggésébként valószínűleg tényleg van, azért fordulnak hozzám, amit én mindezekkel nem foglalkozom, tehát magyarul én, nekem van idő gondolkodni. Uh -huh. e ez a, ez, a, ez, a, ez a médiakultúra, ez valami egészen ö, elképesztő. Szóval, nem, ez, hogy ez milyen torzulást fog végezni az emberekbe, az, az ö, jobb nem is belegondolni. Múlt, hogy egy ismerősöm azt mondta, hátborzongató élményben volt része, valami cigánytelepen járt éppen, és ö, üres volt az egész utca. Ezek a 8-10 éves kis cigány gyerekek, akik általában utcán szoktak ugrándozni, randalírozni, mindenféle, ez mind otthon ült és bámulta a tévét. Azt mondja, volt, ha hát egy 8 éves gyerek nem az utcán játszik, ugrál és mindenféle a tévét bámulja, akkor nagyon-nagyon rossz dolog van itt. Hmm. Úgyhogy ezt, ezt én magam is kísértetiesnek tartom, ezt a, ezt a dolgot. Szóval, amit a, a, a, a tévével látok, az nem valóságos. Hogyha a, a, a pistával pufoszkodom, az, az az egy valóságos valami, és, és ezekből a utcán ugráló gyerekekből valóságos ember lesz egyszer. Hogy ki lesz azokból, aki a Frigid tévé előtt tölti, a jobb nem is lesz. Az a döbbenetes, csak hogy egy kicsit ugye, tehát nem akarok azért a tévébe bele menni hogy ugye azt mondják, hogy de hát van egy csomó hasznos dolog is a tévében. Mégis a, a, azok az emberek, akik, a, hogy mondjam, az emberiség nagy gondolkodójával és, és útmutatójával váltak, nem a tévén nőttek fel, hanem adott esetben egy kis faluba, egy, egy, egy, egy nagyon meghitt családba, vagy, vagy bárhol, vagy küzdöttek, küzdöttek az életbe ezer dologgal, és mit tudom, én földrészről földrészek kellett vándorolniuk, de nem ültek a tévé előtt. Ő... És a konklúziójuk nagyon egészséges, és a számunkra is nagyon ö, jól hasznosítható konklúziós, nagyon sokszor. A tévében megemlített dolgok pedig. A következő, a, a tévé épp az a lényeges sajnos a tévének, hogy nem lehet megemészteni. Bekapcsolom a tévét, van egy műsor mondjuk az afrikai szavanna állatvilágáról, hogy az oroszlánok miképpen eszik meg a, a, a zebrákat. Valaki szeretne velünk beszélni. Szerintem a tévével fölizgattuk egy pillanat. Megkeressük a igen. Halló? Well, igen, hallgattuk. Hát egy, egy probléma van itt, a, ezzel a virtualitással a számítógép meg a média, hogy ugye az ember nem éli meg a saját bőrén a valós élményeket, csak nézi a TV-be, és a képzeletére van bízva a dolog. Na most ez degenerációs. Lelki degenerációt okoz az emberben, mert nem megtörténnek a dolgok, a, tehát a kájha, mondjuk nem égeti meg a bőrömet, hanem csak olvasokról, a meg állandóan elképzelem, de sose élem meg. És aztán ennek a hiánya vezet egyfajta degenerációhoz, és az oktatás is efelé hajtja az embereket, nem a praktikus, egyszerű élmények megél, és a természettel való egyszerű azonosulás, hogy a cigánygyerekek kimennek a patakpartra játszani, akkor ott az állatokkal játszanak, meg egymással, meg betörik a szomszéd ablakát, stb., hanem elmennek, és a tévé előtt bambulnak. És azt hiszem, hogy ez a lényeg, hogy... Na most elnézést, hogy ezt mondom, de a rádió is ugyanezt a degenerációt csinálja, hát csak beszélünk, beszélünk, a beszélünk, az a, az hiszen, a nagy nem valami most. Maguk is Igen. nagyon régóta mondják már a magukért, tehát, hogy Budapest így, Budapest úgy, ugye tudjuk, hogy egy rákos daganat az testén Budapest, mert nézzük meg, 20 éve nem praktikusan történnek a dolgok, mert ugye, ha kiviszik az egyes villamos, mondjuk és a metrót fölhúzzuk a déli pályadval és összekötjük a földi pályadvat, akkor nincs négyes metró. Igaz? És akkor ezt kimondja egy építésztmérnök, egy városrendező, sárló, és mégis minden marad a régiben és ez, szerintem ez úgy, olyan degeneráló hatása van erkölcsileg is, meg lelkileg is az emberek, hogy akkor még ezt meg is beszéljük, és semmi nem történik. De annyit azért el lehet mondani, Igen? hogy mi... mi nem a, hogy mondjam, a sikerpropaganda oldalán állunk, hanem megpróbáljuk a dolgokat olyan értelemben elemezni, mint ahogy most ön is ezt fölvázoltam. Igen, de az, az embereket baromira idegesít, hogy nem történik semmi, és hiába de... van értelmesebb, értelmesebb hozzászólás, és a diagnózis megvan, de a terápia nincs meg hozzá. Tehát egy olyan orvos meg az orvoshoz, azt mondja, hát uram, önnek ilyen és ilyen betegség, És most gyóktors van remény, hogy meggyógyjuk? Hát nem nagyon, mert most jelenleg ezt a gyógyszert nem tudjuk meg, nem tudjuk afelé teleni az életet, hogy ön meggyógyul, mert azok a folyamatok, amik most viszik a világot, azok degenerálják, és maga meg fog halni nem sokára. Idő előtt hal meg ugyan, de hát elnézést, rossz történelmi korban született. Elnézés, e hogy ilyen jó. praktikus vagyok. Na, minden jót maguknak! Köszönöm, jót! Jó jó. Jó. Jó. Hát, igen, mert technikailag mi is a tévé és a rádió ö ö, mint média hogy mondjam kasarába tartozunk, de Remélem, nyilván nem vagyunk egyedül ezzel. Most, Gézab, valami a, más szeretné. A, a, a rádió egy fokkal azért jobb a tévénél, mert a tévé, a tévé az megköti az embernek a vizuális fantáziát is. Igen. Tehát ha a, a, például rádiót hallgathatsz, például mondjuk hallgathatsz, ugye közben csinálsz valami mást is. Igen elég gyakran csinálnak ilyet az ember. főleg a zenét, de akár még egyszerű prózai szöveg mellett is csinálhat az ember más tévé mellett, nem csinálhat más, és ennek a tévének pedig az a legfőbb ö, ö, gondja is problémája, hogy megakadályozza az ember belső fantázájának a kibontakozását. Tehát ez az egyik gond. Úgy értem ezt, hogy, hogy az ember elkezd könyvet olvasni gyerekkorában, és... Meg, rájön arra, hogy mi a olvas, akkor gyakorlatilag ez a könyv, ez elindít benne egy belső mozit. Tehát valamiképpen azért izgalmas, azért érdekes a könyv, mert úgy kvázi ott vagyok a, a lapjai között, magam előtt látom. Most ez egyébként a élvezettől függetlenül egy alapfeltétel minden más ismertszerzését. Így tanul meg az ember olvasni. Egy komoly tudományos könyvet és volt is csak az a valaki ö, ö, tud ö, fölfogni és tanulni belőle, ö, akiben működik ez a fajta olvasási készség, hogy benne van. Most aki, amióta nem olvasnak az emberek, hanem tévővel nézik akármizsodákat, nem is szaponaprákat, nem bármi mást is, ez visszafejleszti ezt a típusú fantáziát. Nem indul, nem indul meg benne a belsőmézés, sajnos én magam is tapasztalom a mai fiatalok között, hogy, hogy nem tudnak olvasni. Tehát ez, hogy, hogy kiesik a könyv a kezedből, nem túl lesz sem megtanul. Kiesett. Te csak ahhoz szoktál, hogy a képek villóznak előtted, az, hogy olvasol egy regényt, és te ott a csinkaskukkal együtt ott bujkálsz az őserdőben, kergeted az ellenséges indiánokat. Szóval ez a, ez a fajta élmény, amelyik az embernek a belső világát megvallgatja, ez a tévénézőből tényleg hiányzik. Most a másik pedig a tévenek, hogy úgymond vannak be hasznos ismeretek. Nincsenek Géza. Nézem a tévébe az a, a, a afrikai szavannát, a elefántokat, vagy oroszlánokat, glunkat, minden fenéket, aztán vége van a műsornak, akkor következik egy, egy, egy híradó arról, hogy, hogy Burmában megint árvíz volt, aztán következik egy beszámoló második világháború bombázásairól, aztán nem tudom csoda, végignéztem az egész esti műsor. az egészből nem marad meg semmi főesetben belőle. Uh -huh. tehát, tehát semmiféle információ nem adott, egy nagy szürke kvacsvasszához volt. De, hogyha én valamire nézem a tévét, nekem érdekel a második világháború. Beégeztem magamnak, hogy itt ez a valami. Tudok is már egy-két dolgot róla, el tudom tenni magamba az egészet, és akkor bekapcsolom a tévét, és akkor nagyon érdekes dolgokat mond egy, egy, egy nyugdíjas német tábornok az egész összefüggésről. Szóval Ettől a TV én több lettem és tanultam mm -hmm. belőle. Egyszerűen azért. Itt mert... nyilván nem a techniká ellen beszélünk, hanem egy. egy ö... Tehát a téve, amikor kimondod azt, hogy a tévé, vagy a rádió, vagy a média, akkor nem arról van szó, hogy az csak értéktelen dolgot tartalmaz, hanem arról, hogy mint egy massza, főleg, ami a kereskedelmi működtetésű masszát illeti, vagy a, mondjuk azt hogy a politikai szándékú ugyanebben a kategóriába tartozik, annak van egy ilyen kifejezetten hát, agymosó szándéka, egyszerűen valamit el akar érni, egy adott esetben egy piacot szeretne megdolgozni, a másik esetben esetleg egy ideológiára szeretne rávenni, de és most vissza szeretnék térni, mert az időnk azért rövid, és ez a dialógus nagyon fontos. Az interaktivitást, ami a dialógusban venne a mindenképpen megöli. A rádió ke is megölheti, mert az is lehet egy abszolút passzív dolog, de mondjuk, hogy a, a hallgatónk betelefonat, és mondjuk ezt megtettem volna, hogy bemondom még a telefonszámot csak akkor nem jutunk a végére. Mi tudunk interaktívabban gondolatokat cserélni. Persze hát <sítsz> jó, ezt, ezt egy tévés is meg lehetne csinálni, legfeljebb, mint műsor nem annyira érdekes. Nem, de, de ne arra, a tévés nem tudjuk, mert mi interaktív interaktívkodunk, de az a millió ember, aki nézi az egyetlen Hát, tal. ha ők be oda telefonálni, hogy valamit tudnák se. Na mindegy, ne is, nem menjünk ennek a részleteibe, mert én a dialógusnak a lényegét szeretném jobban föltárni vagy megérteni, hisz valahol kontraszban van ez a tévével, meg bizonyos a, a rá rádiónak az általános ilyen zümmögő felhasználásával is ö, azért kontrasztba van, mert, mert, ö, mert most nem azért mondom, de vannak bizonyos rádióadók, amit ha kinyitsz és meghallgatod a nem tudom milyen, beszéljük meg vizét, arról szól, hogy egy bizonyos fajta ö, félelemkeltésnek vagy valaminek a súlykolása innen vagy onnan, ilyen vagy olyan természetű módon ö, gyakorlatilag egy egy, pály, egy pánik érzésnek a fölfokozását szolgálja nagyon sok műsor például. Vagy azért, mert azt akarja, hogy valamit megvegyenek, vagy azért, mert azt akarja, hogy valakire szavazzanak, de mi most valami egész másról próbáltunk beszélni. Tehát azért térünk azért most oda-vissza, hogy mondjuk a mi dialógusunkba, ez az igazság, ez hogy tárul föl. Mit tegyen az az ember, aki ezt a dialógust el akarja kezdeni? Hát e, e, itt a legfontosabbat már, már említettem is, az, hogy oda kell figyelni a, a másikra, tehát meg kell próbálni kipuhatolni, vagy, vagy megérezni, hogy voltak éppen mi is gondoljuk. Aztán törni kell a fejemet az, hogy szerintem nem, valahogy nem stimmel, tehát meg kéne győznöm, hogy ez, ez, így, ez így nem megy. Most hogy, hogyan, hogyan lehet valakit meggyőzni? Mondjuk egyik eset az, hogy meg akarod győzni valamiről, ami szerintet helytelen. Hogyan lehet valakit meggyőzni arról, hogy ez helytelen? Egyféle, egyféle módon lehet csak a, a saját gondolkodásának a, a, a bizonyos alapjai kell visszamenni. Tehát, tehát van egy bizonyos pont, ahol már egyet tudunk érteni egymással, ezt a bizonyos pontot ö, meg kell keresni, és akkor ebből a pontból kiindulva ö, már, már te is megértheted, hogy ezt a dolgot miért gondoltad. De nem osz. lehetséges, hogy én nem meggyőzni akarom majd a végén, hanem egy új fajta igazságnak a föltárását fogjuk persze, persze, megtapasztalni. Igen, egy újfajta igazság föltárását. És akkor már nem az lesz az érdekes, hogy végül is nekem volt igazam vagy neked volt igazan, hanem igazából mind a rátáltunk valamire, mind a neki a jót jelent. Igen, általában normál esetben ez volna az ilyen dialógos nagövéső kimenetele. Mondjuk, a, persze a legtöbb dialógus tényleg abból indul ki, hogy egy, egy tájékozottabb és egy kérdési tájékozott ember beszélget egymással, ha ez a dolog hiányzik, akkor erről eszembe jut egy, egy, egy klasszikus rabbi vicc, utazik a vonaton a, a, a munkácsi rabbi, aztán a bokherével, aztán egyszer csak fölszáll a vonatra a sárospataki rabbi. Ó, uh, két régi barát, nagyon megörülnek egymásnak, boldogan megörülik egymás, egymást, aztán leülnek a vonaton egymás mellé, ott üldögélnek szóltanú hosszú ideig, aztán leszáll a Sáros pataki, rabbi, megint barátságosan elköszönnek, és megy A, a Búkenek nagyon ö, ö, szúrja a szemét a dolog. Ravi kérdi a, a, a, a mesterétől, ö, ö, szeretette ezt a, a ö, ö, ö, ö, Sáros pataki, hogy szeretném, testileg, lelki jó barátom. De rabbi, hát itt ültetek egymás mellett órákhoz, egy szót nem szóltatok egymáshoz, hát mm. hogy lehet? Nézd, fiam. A, én egy nagyon okos ember vagyok. A Sáros Patek rabbi is egy nagyon okos ember. Hát mit mondhatnánk egymásnak? <síns> <síns> Na, ez, a, ez az, egyik, az egyik eset. De úgy, általában, általában egy, egy, egy okos és kevésbé okos ember ö, ö, szokott, nekem adott vonatkozásban ö, okosabb és kevésbé okos szokott lenni. Most... De egy, de egy elég gyakori kísértés az okosabb embernek az, hogy, hogy a, a nyilván kevésbé okosat meg akarja győzni valamiről, mm. ami egy, egy tévedés. Az az igazság, hogy valóságosabb... nem így járnunk akkor, amikor például most, most ugye főlemlítették Budapestet, és ez nekünk az itt bármilyen furcsa a nagyvárosi dilemmákban, a saját létünkről beszélünk, és még arról a városról is, amiről most nem beszéltünk ma, mert nem kell mindig Igen. direkt beszélni róla. De ha én azt akarom, hogy itt vagy a környezetemben, hogy bármi jó legyen, akkor jönni a nyakosengber, és úgy lukatdumál a hasamba, hogy még. Na most, hát ha, ha már az négyes Metró kedvenc témám így följött, akkor ezt a példákedt föl is használhatjuk. A helyzet az, hogy a nézs kapcsolatban szóval soha semmiféle diológus nem volt, egyszerűen azért, mert azokat a szakembereket, akiknek ellenvéleményük volt, azok soha nem engedték valóságos nyilvánosság elé. Eléggé nyilvánvaló, hogy a metróépítés semmiféle esélyt nem kapott volna egy ilyen ló, úgyhogy magyarul könnyű lett volna lemosni a metróépítőknek az érveit, hát éppen ezért ö, nem ö, járultak hozzá. Ö, most, hogy ö, ennek a fajta, ez, ez is egyéb, egyébek közt a, a, a, a média az egyik anomália. Ilyen rengeteg sok függ attól, hogy ki, hogyan jutatnak a médiához. A, a 20. század egyik legfontosabb gondolkodója, a Goebbelsz doktor, van, aki nevet nem ismeri, a Göbbez doktor mondta azt egy alkalommal, hogy vegyél egy hazugságot, mondd el egymilliószor, és igazság lesz belőle. Nagyon érdekes mondat ez, de, de hiányos. Csak akkor lesz igazság az egymilliós hazugságból, hogyha az ellenvéleményt nem engeded megnyilvánulni. Uh -huh. Tehát ez még hozzátartozik. Úgyhogy úgy, ez a fajta ö, médiastruktúra, tehát ez a súlykolás, ez csak úgy érvényes, hogy nem engedjük oda a többi. Hát igen, mert az egy másik híres mondás, és amit a Gőbez doktor akkor nem öf elfelejtett, hogy, hogy ö, sok embert be lehet csapni egy rövid időre, néhányat hosszabbat, de mindenkit örökre nem lehet becsapni. Hát az a nem lehet becsapni, mert, mert a hazugságra nem lehet tartósan építeni. Hát végül is a végzete is az lett, hogy amit csináltak, az hazugság volt, és a hazugság előbb udó megbukik. Na most a, a én arra gondolok, hogy hogy ugye mi most azon az oldalon ülök, én biztosan, de hát úgy gondolom, hogy te is, és, és a, akik, akik talán minket hallgatnak, ők is leginkább, hogy nem mi vagyunk a, azok, akik eldöntik, hogy mondjuk legyen negyes metró, vagy bármi történjen körülöttünk, de nem nekünk kéne azt az igényt mégis megfogalmazni, hogy a dolgok hogyan történjenek, hogy ezt a dialogust ö, ö, mégiscsak ö, valahol el kell kezdenünk. Mert fölülről ez a magától nem fog elkezdődni. No, hát elmondok hisz, egy... És ebben most csak hmm? zárójelbe teszem, hisz ez a dialógus eredményezhetni azt is, hogy egy, egy adott ponton, amikor választanunk kell, akkor azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy kit kell választani, mert a dialógusban kiformálódnak azok a, az erények, Meglátjuk, hogy ki az, akiben meg lehet bízni, és ki az, aki nem. És itt nem a propaganda számít, hanem a, a, az ismert, ismerettség, a tényleges ö, ö, ö, bizalom. Na, hát először elmondok egy konkrét esetemet a kapcsolatban. Ezt a fölcsömet szopogattam egy állóba, és a csapos éppen amiatt szentségelt, meg kiszámította, hogy mennyi adóteher van egyet deciboron, amit ő kimér, nagyon sok volt rajta, és emiatt káromkodott. Hallgattam egy darabig azt, azt mondta neki, hogy nézze, nem abban van a baj, hogy maga adót fizet. Normális ország nem működhet adóbevétel nélkül. Hanem abban van a baj, hogy magának semmi beleszólása nincsen abban, hogy a maga pénzével mi csinálnak. Na, ez az egy a fegyelmezett adófizető polgár csináltam a csaposból. Úgyhogy ha azt mondod, hogy nincs beleszólásunk a négyes metróba, azt kell mondanom, hogy, hogy mit tőlünk ezt a pénzt elrabolták. Ez az én pénzemből épül ez a metró. Mi az, hogy nincs nekem beleszólásom? Na egyébként a... Sőt, most már azt kell hogy a nyugat-európai polgárok pénzéből is épül, és most már nekik is beleillene Nekik Nekik is. Mindegy ilyen hazugság szisztémával épül fel a világ. Nem volt egészen fölösleges ez a hosszú szájtépésünk, mert legalább annyit elértünk, hogy most már csak szélesni meg utálják a négyes metrót. Uh -huh. szóval ez, hogy ez, hogy ez, bocsánat, ez az egész szar, és e, ilyet nem szól többet csinálni, azt már elég széles körben e, kezdett tudatosulni. Tehát lehet, hogy ez volt a stílusnak az áldozata, aminek alapján normálisabb út irányba lehet terelni a, a, a, a egy dolgokat. Ügyné szóval mellesleg de, annyi megérzni való van, hogy még mindig jobba járnánk, abba az egészet, leírnánk az eddig veszteséget, mint egy hadvezér indít egy támadást, a támadást nem tudnak a sikerülni. Hát sajnos 6000 emberünk meghalt, meg elpusztult, ennyi, meg ennyi ágyú, tehát mit csináljuk, hogy mindig jobb járnunk, abba hagyjuk kész. Leírjuk, kezdünk valami okosabbat. Csak azért mondom, mert mindig, mindig jobban járnak, hogy úgy az alagútat. De nem is erről akartam beszélni, hanem arról, hogy hogy hogyan lehet megszerezni azt a fajta megbízhatóságot. Látok egy pofát a tévében, most azt honnan tudjam, hogy az igazat mond -e, vagy nem mond -e, hogy meg lehet-e bízni benne, jót akar -e, vagy nem jót akar-e, honnan honna fenéből lehet ezt ö, ö, ö, ö, megtudni? Hát a politikáról azt tanítják, hogy az nem egy, mint a Tehát a parlamentünk egyik vezető képviselője mondta a minap nap azt, hogy a politikusnak az a dolga, hogy hazudjon. Uh -huh. Szép érdekes, érdekes valamiért, de mindesetre sajnos a biztató dolgot nem tudok mondani. Ezt, ezt hogy, hogy kive bízhatunk meg, ezt a világon senki nem tudja másképpen elérni, mint hosszas és szívos munkával, bizonyított tettekkel. De nekem, aki, akinek véleményem kéne legyen arról, hogy mi az, hogy megbízhatóság, nekem nem kell ezért dolgoznom, hogy megértsem azt, hogy ki a megbízható? Az embernek erőfeszítést kell tennie, tehát ez egy másik oldal is. Hát egy szempontból... Csak egy óromnál fogva vezetett ember leszek, akit végül is megint becsapták. A, a, a gondolkodást nem lehet ebben megsporolni, tehát ebben a tekincsű dialógusnak a politikai programbeszédet bizonyos értelemben, és az is kétségtelen, hogy ebben a beszédben az ott látható politikus az okosabb, olyan értelemben, hogy, hogy ő fogja diktálni végül a tempót, hogyha megválasztják. De. Tehát én mindenképpen hozzáképest egy alsóbb helyzet vagyok ezen vitás. De, de, de, Nekem erőfeszítést kell tennem ar arra, hogy próbáljam megérteni, hogy mi is ez az egész, és miért megy kell. Hát, kell ismereteimnek lenni a világban, de hát persze a világról ismereteim lehet, hogy ezek is hazugságon alapulnak, mert, mert az egész média világ máshol se szó, az egész üzleti világ mert máshol én azt hiszem, hogy mi most vagyunk abban a helyzetben, és ez a, ez a jó a, a sok minden rossz között, hogy jóunkban áll fölhívni a figyelmet arra, hogy nyissuk ki a szemünket. Az, hogy mi kezdeményezzünk dialogus, sőt, próbáljuk ki abban a körben, amiben eleve kipróbálhatjuk. Tehát ja. ne legyen az, hogy áh, úgysem lehet az áh, minden másképpen lesz, áh, ezeket úgyis eldöntik a fejem fölött. Valahol el kell jutni odáig, hogy ezt a fajta ö, ö, önállóságot szóval. visszaszerezzük. Léz, a, az én fejem fölött eldönthetnek dolgokat, de a mi fejünk fölött nem. De ez az kell, hogy legyen olyan, hogy mi. Na, akkor ez legyen egy következő dolog, akkor hogy leszek az énből mi? Ezt most itt be fogjuk fejezni, mert ez az, amit nem fogunk tudni elkezdeni. Két hét múlva fogunk megint jelentkezni. Miklósi Endrét hallották már. Ajánlom, hogy a könyvét a másik ember keresése címmel nemrég megjelent. Eszékötetet vegyék meg, mert amiről ma beszélgettünk, annak nagyon sok eleme ott le van írva, és még sokkal több is. Köszönjük a figyelmüket!